Jó estét Mai műsorunk címe Aki keres az halál Nyilván ti is voltatok a halál Honnan Honnan az ember aláveti magát Mert alávettetik. halál az a Az a legsötétebb tabu a legsötétebb tabu a, a nyugati világban. Ennél talán inkább csak a halál bruttókkal, vagyis a rák. A sötétebb tabu. Persze a bruttósított halál. De csinálnak ezekből filmeket. Meg ha jól tudom, a Hajdú Péter te annak idén azért támadtad, mert hogy ő ebből showműsort csinált. Rákos gyerekek? Ha igen, jól emlékszem? Tehát nem, nem biztos ez a tabu. Vagy, vagy épp a tabu Tehát a pornográfia lényege a tabu törés. A tabu törésből hát, szerzett élvezkedés és haszonszerzés. Ugye ez, ez, ez a pornográfia. A, azért azt... tud jó üzlet lenni, vagy azért hát, tudott az orr a, a, a, a Hajdó Péter ebben jó üzletet látni, mert ez. Iszonyatos tabu, erről nem beszélnek az emberek, ezért egy Iszonyatos igény van rá. Iszonyatos igény van rá, hogy ezt így. Ezt így, így tét nélkül élvezzék. Tehát az egyik embernek a fájdalma, az a másik embernek a Ez A művészetben is ez fejeződik ki. Tehát, e, a, az alkotó, amikor megalkotja azt a művet, akkor nem olyan jól érzi magát, mint te, amikor katarzisod van. Ő, ő, amikor megalkotja a művet, akkor ő, ő, a, ő annak a fájdalmában örvénylik. Tehát, hogy akkor ő rosszul van. Aha. És annak a, azt a, az a fájdalom válik katarzissá, akkor, amikor azt meghallgatod és az, az, az a te fületben, aki fogyasztja már szépség olyan ez, mint amikor elfogyasztod a húst a másik élőnek a húsát az a, a, a, nála ott végződik a dráma nálunk ott kezdődik a gasztronómia ugye? de hogy valójában annak a, annak a, annak a nyomorúsága, annak a fájdalma annak a halála válik ami számunkra életté mert így képezzük át mert így rendelte az Isten tudod vannak az evők, és vannak a megevettek. A világ egy olyan, egy olyan étterem, ahol mindenki, a... mi, mi, mindenki fogás, és, és nem, ha hát majdnem mindenki préda, és mindenki vendég. De várjál, és hol van a csúcsragadozó, a, a legfőbb predátor? Hát a, legfő, a legfőbb predátor is fölfajják egyébként a férgek. Tudod, nincs olyan, hogy nem. Nincs az a predátor, tudod, amelyik, amelyik a... majd mindig eszik. És, és milyen az a predátor, aki már tenyészti a, a prédát? Tudod, az intelligens predátor, mert van az a predátor, ami hát hajkurásza a szavonnán, mezőn, erdőben, levegőben, mindenhol, és van, a, van az a predátor, ami, ami nem esíti. Nem esíti, érted, a, a prédát, hogy finomabb legyen. Nem tudom, te Emlékszel-e, vagy szereted -e a Pink Floydot. ot Valahogy erről sose beszéltünk. Igen. És emlékszel a, az Animal albumra? Igen. Vagy Animals, nem is Igen. tudom már, hogy többesem. Aha. És abban van, átírták a híres Zsoltárt. Tudod, az úr az én pásztorom az a nem szűkölködő legelőkre vezet engem, De ez, ez egyik legismertebb, legalábbis Amerikában, vagy a nyugati világban kurvasokat idézik, film, filmekben is. Na, és ezt átírták, és ezzel kezdődik, tehát, hogy az úr az én pásztorom, meg mit tudom, gazdag izé, legelőkre vezet engem, stb. stb. stb. És utána pedig, hogy aztán elvágja a torkomat, meg lenyúzza a bőrre, mert tudod, ez, hát a birkának mi a sorsa? Szóval, mi a sorsa? Tehát itt az Isten predátor. Apropó, ismered a Hawkingnak az elméletét? Stephen Hawking. Jó, sok elmélete van. Azt, amelyik a... A préda és a predátor. Nem, azt nem, én azt ismerem, amelyik a fekete lyukból kiáramló energiát magyarázza. Ugye a fekete lyukból nem áramolhat ki energia. Mert a fekete lyukból nem juthat ki semmi a fény sem. De mégis kisugároz energiát, és ez miért van? És ez azért van, mert az eseményhorizont az kvarkokat felez és a fél kvark az beszúvan az eseményhorizonton, a fele az pedig kifelé, és az meg ugyanazzal az erővel kifelé sugárzik. Nem erre, és, nem erre céloztam, és kurvára remélem, hogy nincs fizikus a társaságban, mert az ilyenekkel hát valahogy mindig elszoktál csúszni, jó, és volt, aztán jó. engem keresleg innen te Természettudományok természet, természet, fekete pákója vagyok így így, ezt köszönet. A barátom, ugye Orovec Nórájának nevezett, aki a könyvelő napját írta, de te kiavítottad fekete páko. jó, de most ha. ez konkrétan viszont így van. A... <gül> jó, figyelj! Nem, nem, nem, nem, én a Predator. Tehát... Ö... Hawking, bocsánat, Hawking mikor meghalt, azt akarta, hogy erről emlékezzenek róla, ezt nagyon kevesen tudják. Kurva vicces, hogy ezen az előadáson... A Préda is Predatorról. A Préda is Predatorról? Nem, hanem hogy meghalt. Te tehát, hogy Hawking a halálával kapcsolatban ezt ez tartott hát, tartotta a legfontosabbnak. Halálával kapcsolatban Hawking azt tartotta a legfontosabbnak. Miről akarja, hogy emlékezzenek rá, majd, ha meghalt? És a hooking radiation mondta. És aztán ezt senki nem volt látni. Ja, a amiről most beszéltem, Ezt, amiről most az előbb én beszéltem. A halálosabb jó, szóval, hogy igen, ez az ő... történt, igen. Tehát ez a legfontosabb felfedezése szerintem neki. Az összes közül, ezért gondolom. Szerintem ő is azért gondolja azt, hogy ezért kéne... De én nem emiatt emlékszem rá, hanem ő azért, hogy mondjam a zseniknek van egy olyan vonása, az ilyen szakember zseniknek, tehát akik a saját szakmájukbe elérték a csúcsok csúcsát, hogy elkapja őket a hübrisz, és elkezdenek kilépni a mederből, mint a, a megáradt folyó, elkezdenek ilyen, ilyen profitai pozíciót fölvenni. Ennek egyik legrosszabb példája a Richard Dawkins, aki, aki, aki egy rendkívüli elme, Egyrészt, egyrészt az evolúciónak egy nagyon sajátos szempontját fogalmazta a meg a az volt. Gépek, a is, világos. Várja, a, várj, a, a Dawkins az még él. A, a Dawkins azért, hát hogy? A, a Dawkins meg a Hawking is mind a kettő ateista volt, de az egyik valahogy tudta stílusosan csinálni, megízlésesen, nem? Hát ha most ezért rossz hiszemű lennék, akkor azt mondanám, hogy azért ez az állapotából is fakadhatott. Szóval, és most nem, én most nem poénkodok ezzel. Én most nem poénkodok ezzel. Kurva komolyan gondolom. Tehát a Hawkingnak azért a betegségéből sok minden fakadt. Most szerinted, most, mm. euh, tudod, sok minden fakadt lehet, hogy pont a, ennek a... Ennek Tehát a, a visszafogottság en... például meg, na. Igen, igen, igen. igen. De várjál. De, de, de várjál. Mm. Azt, is, azt is érteni kell, hogy a Stephen Hawkingnak, és ez, erről ő is, ő maga is beszél, Mennyi ideje van arra, hogy ezeken a ö, sztorikon, a háttérsugárzáson meg ilyeneken törje a fejét. És így ő beszél arról, hogy mások, amikor mosakodnak, akkor ő nekik arra kell figyelni, hogy mosakodjanak. De hát ő nem mosakszik, őt mosdatják, ezért ő a közben is, Éppen el van, ki, el, el van valahol dolgozik, vagy éppen Tiszta a szabad szellem. idejét tölti, vagy nem tudom, mit csinál. De, Tiszta tudod, szellem. Igen. Végig az intelligibilis szférában. Igen, az igen. Az igen részt, de végig ezt terveztük, abszolút, de, de igen, valójában abszolút. ez a mi jövőnk, a, a Stephen Hawking a jövőnk, agyak leszünk egy tartályban, tudod, és kívül pedig mindenféle botok fognak cselekedni helyettünk tudod, és azok végüli végtére is mi leszünk. Így feloldódunk a tartályban, tudod, és így teljesen beizáródunk. a, a tartályban fog végül bezáródni a véleménybuborékod. Abba, ahol az agy De ez már a tenger alatti nem, ez, nem, városokban azután, lesz, nem? Ez, nem? Nem, ez azután lesz. Szerintem nem kellenek tenger alatti városok, hogy tartályban agyak legyenek. Csak ilyen raktárak. Rak. Tudod? De ilyen poros. És de le, ilyen, ilyen, ilyen le, levasott ládákba, ilyen, izé, ilyen cókmókok között. A Stanislawen ilyeneket írt, érte. de padláson tartotta a mesterséges intelligenciákat a csávó, ilyen, ilyen levasart ládákba, ilyen minden limlom kidobott, kakukkosóra, meg, ilyenek között, és akkor azokat gondolkodtak, meg saját világot alakítottak ki. De, visszatérve a Préda és predátorra. a Hawking ö, azt fogalmazta meg, hogy ö, ha jól emlékszem ő, mert azért szoktam tévedni, azt fogalmazta meg, hogy nagyon-nagyon rábasznánk, hogyha valószínűleg idegen lényekkel találkoznánk. Tehát úgy járnánk, mint az indiánok, amikor Kolumbusz felfedezte Amerikát. És, és abból vezette le, hogy általában a, a, a predátor intelligensebb, mint a préda. Ezt kísérletek bizonyítják, és a civilizáció az valószínű predátorokból ered és a predátornak legyen az akármilyen fajhoz vagy törzshez tartozó, elől vannak a szemei, mert fókuszál. A prédának oldalt vannak a szemei, hogy 180 fokos körbe néz, hogy merre van a predátor, és el tudjon menekülni. És valószínűleg, a, a, ezt de biztos nem ő találta ki, csak legfeljebb megemlítette ezt, ezt, szerintem valami szociobiológus, és a préda vagy a, bocsánat, a predátor, az, az a fókuszálás miatt e, egész egyszerűen intelligensebb. Intelligensebb. Ki a fókuszálás, és a fókuszálással a koncentráció. Tehát ez nagyon-nagyon messzire vezetne. Na de, mit is akartam ezzel mondani? Ja, igen, igen. E, Kár, hogy, na mindegy, hogy a tenger alatti városok, tudjátok mi lesz, e, felmelegedéssel felolvad a szibériai e, permafrost, és előjön a metán. Aztán majd az óceánok mélyéről is előjön a metán, teljesen felmelegszik a földgolyó, majd pedig, e, majd pedig e, ilyen Föld lesz. Ami volt egyébként már a földtörténetben, de állítólag az csak a 30 millió évekig szokott tartani. Tehát ez egy viszonylag rövid, rövid időszak. És hogy az emberiség megúszta, ezért a föld alá kell menni. Tehát ilyen, ilyen, ilyen üregi, barlangi, izé, lak, ilyen, ilyen elszaparált környezetben. Városállam. Tehát visszatérnek a városállamok, és a városállamnak a, a lakosságának ugye milyen, milyen képességnek, vagy milyen készségekkel kell rendelkeznie. Először is rendkívül fegyelmezett, nem túl kreatív, nincs verseny, nincs felfedezés, ö, kooperatív, és ugye a múltkor fejtegettem, hogy szerintem a gender az egy olyan általános kísérlet a szilíciumvölgyi elit részéről, hogy ezt az új emberiséget kite, kitenyéssze. Érted? Alacsony tesztoszteron szintre van szükség, a... és Alacsony testoszteron szint, igen, a igen, az vicces, film. alacsony testoszteron szint, ö, csökkent libidó, és az, ö, az nem pusztán a szexualitás csökken, az agressziót is. Tehát kevés agresszió, kevés versengés, és, és ezekkel az emberekkel lehet a föld alá menni. És múltkor említettük a vegánságot. Nos, véleményem szerint a vegánság is kísérlet. Jelesül, egyrészt van egy, egy tudatalattira ható, meg egyáltalán élet, nem csak a tudatalattira, az életmód a, életmód a ható szimbolikus jelentése, hogy nem eszel ilyen állati termékeket. Ezzel Ez is az agresszió csökkentés. Hát ez is az agresszió csökkentés. felől és ez, a, ez szerintem ez a lényegesebb, hozzászoktatnak a, a, az ízetlen, ilyen űrhajós kajákhoz. Tehát a műanyaghoz. Tehát aki evett ilyen vegán kaját, tudja, hogy azt nem embereknek készítették. Tehát azt már csökkent tesztoszteron szintű, csökkent libidójú, ilyen transz kooperatív, irányítható lényeknek, akik megeszik a szart. És, és ezért alkalmasak a városállamba túlélő emberiséget reprezentálni. És a politikai korrektség a háromságnak a, a csúcsán helyezkedik el, az pedig biztosítja a gondolatrendőrséget, a belső cenzúrát és az önfegyelmet. Ez az egyik út, a másik a kínai. A kínai hagyományos. Kíváncsi vagyok, hogy melyik lesz sikeresebb a föld alatti város építésében. az építésében. Állam, az államkapitalista, államszocialista kínai totalitárius megfigyelőrendszer a jutalmazás és büntetés ősi módszerével, vagy pedig a, a szilíciumvölgyi kultúrbalos, cis, hetero, gender, azért, a, a, a csökkent libidójú vegan kísérlet. A föld felszíne pedig arra pár évtizedre, amire az egész élővilág kihal, az iszlámé lesz, ami eleve sivatagi vallás, és mint ilyen szerintem nagyon jól fogja magát érezni a, a, a felmelegedett metángázzal borított földön. És eljön a világ vége, tehát még be is teljesülnek a proféciák. Tehát én, én ezt, ezt vizionálom holnapra, hogy holnap után mi lesz, azt még én sem tudom. Na tehát visszatérve a predátorra, meg a prédára, miért is hoztad elő? Mert ebből jött ki ez az egész evolúció. Mi, mi az elmélet a... a halál, a halál az maga a predátor. Érted? A... Lehet, hogy ez egy lény, baszki. És a mitológiáknak igaza. A halál egy predátor. Egy valaki. Hát gondolj bele. Gondolj bele. És megeszik téged. Um... Én, az, én meg azt gondolom, hogy a halál az nem az. Én meg azt gondolom... Te mondtad, hogy légyünk átszellemültek. Hogy a halál az, halál az valójában az életnek a fészke. A fészke. Az élet az úgy viszonyul a halálhoz, ahogyan a fióka a fészekhez. Mondjuk. Tehát a, az, a halál az mindenhol határolja. És tartja. Magában, tehát körülveszi. A, a halálban van ágyazva az élet. Most arra gondolsz, hogy a nem létben a lét. Igen, a, halál, a zófíján... halál egy óceán, és az élet, az, egy, a, az élet a kivétel, a halál a szabály. Tehát a semmiben levő, tehát amit a, a Sartre mondott, hogy bele van vetve egy kis szigetként a, a végtelen időbe az a te kis véges időt, tehát igen, hogy erre igen, gondolsz? Igen, igen, és hogy valójában, valójában a halál az a feltétele is az életnek, érted? Ha nem volna halál, nem lehetne élet, a halál és az élet az egy, tudod, egymást támasztja, az, ö, nincs is értelmezve, tudod, még a napok se élnek örökké. Tudod, a a, a, a, a galaxis sem. Semmi. A galaktika sem. Igen. Ja, Tehát, ja, ja. nincs, tudod, ami, ami születik, az elmúlik. És ez egy, ilyen, ez, ez egy, ez egy világtörvény. Tudod, a halál, ahogyan mi gondolunk a halálra, az egy, az egy ilyen démonizált valami, ami valójában nem a halált jelenti, hanem egy ilyen félelem forrás, egy ilyen félelem szemételen a halál, ami valójában a meghalást jelenti. Aha. Főleg, a, főleg nagyon, nagyon, nagyon nagyon nagyon nagyon nagy részt a haldoklást és a haláltudatot, meg a halál halál meg a halál való félelmet jelenti. Érted? Ez az egész ö, valójában nem a halálra vonatkozik. Tudod? Az, az egész diskurzus nem a halálra vonatkozik, hanem, hanem a, meghalásra. Ja, ja, ja, a meghalásra. A meghalásra. Tudod? Az életből a halálba való átlépésre vonatkozik. A halál az az alapfeltétele mindennek. Tehát az a, tudod, ö, olyan, olyan, mint azt kívánni, hogy legyen élet, de ne legyen lét. Vagy hogy legyen tudat, de ne legyen élet. Aha. Tudod? Ö... De, de figyelj, azt ugye tudod, hogy a magyar nyelvben az élni és halni az, az ugyanabb, orszá... ugyanaz a szó? Ez most nem ilyen, nem, nem, nem, sumerista szíriusi nyelvészkedés, nem, ez, ez komolyan. Ahogy, ahogy a, a hő mint melegség és a, a hű, hűs a hűség szó ebből származik. A hőség hűség, az, az ugyanaz. Ezek ilyen nyelvi oximoronok. Ugyanazzal a szóval ellentétes dolgot fejeznek ki, arhaikus nyelvekbe egyébként ez, ez gyakori jelenség Tehát az, hogy felhevülsz, és az, hogy a híve vagy valaminek, ez ugyanaz a tő. Igen, igen, igen. Igen. De, de a hűség, a hű, tehát hűvös, hideg, hideg, hűvös, az is ugyan, ugyanaz a szó, mint a hő-hő. Én gondoltam, hogy, gondolkoztam, hogy hogy a jó Istenbe. Mi, miért adnak? két teljesen ellentétes dologra ugyanolyan szót, érted? És akkor még ilyeneken is fantáziáltam annak idegen, amikor ezt olvastam, hogy, vagy hallottam előadáson, nem te egyetemen, szóval valami, hogy, hogy, hogy lehet, hogy fizikai tapasztalat, mert például a fagy megéget, ha belegondolsz. Vagy amikor nagyon forró ér az első, az első érzésed, mint hogyha ilyen hűs valami érne. Ha volt ilyen tapasztalatod. Tehát vannak ilyen elemi fizikai, fizikai tapasztalatok, és amiből aztán metaforát gyárt a nyelv, és, az az van, és De valójában, tudod, mindkét irányba a kilengés ugyanolyan végzetes. Ez ugyanolyan, mint a sav, meg a lúg. Tudod, ha megégetlek meg olyan, olyan hőmérsékletű jéggel, tehát olyan annyira hideg igen, jéggel, annyira igen, hideg anyaggal, égési sérüléseid lesznek tőle. Aha. Ugyanúgy. Tudod, nem, ha, lúg, ha, ha lúgos dolgot szól, egyébként attól úgy fájhat a gyomrod, mint amikor, amikor saftúltengésed van. Igen. És ezt megcsinálhatod? A, a következő nagyon... négy napjának a negyedik napjába, amikor befecskendezi a szemébe Igen. az injekcióval a lúgot, a lúgot, és kérdeztem a barátomat, hogy miért nem savat? És akkor azt mondja, hogy azért ő biológus, ugye? Azt mondja, hogy, hogy, hogy azért, mert, mert hogy a sav így összeszottyasztaná a szemet, és a lúg viszont ki, kitágít, és szétrobbannak gyakorlatilag az üvegtest, érted? És akkor az, az olyan látványosabb. Na, szóval. Ha bent lenne a kamera a szemén belül, akkor a, akkor a savas lenne a látványosabb. De így, hogy kívülről nézünk, a igen. Na. Szóval, hogy ö, ö, a, a, amikor a, kiderült, hogy a haláról fogunk beszélni, akkor én nekem eszembe jutott egy vers, és, és csak néhány sorra emlékeztem, de aztán kotortam az agyamból, aztán a Google segítsége, segítségével így megtaláltam. Ez a Vörös Sándornak egy verse, amit már szinte el is felejtettem, egy csodálatos verse. Az a cím, hogy Balada a Teremtésről. Amikor Isten a világot szülte, a mindenség az ujjára fagyott. Hogy a föld, hogy a víz felmelegülne, föléjük gyújtotta fönn a napot. Recsegtek a jegek, amint a tűzgyerek, fölfele tört, s élet a föld. A lángömb kék útján végig gurult, aztán a tükröző mélységbe hult, Habokra ráhajolt, szikrázva fuldokolt, pirosan elhasadt, mint aki kisugarat többé se hint, de reggel visszatér az égre megint. És ahogy a nap a hevét kifújta, a színekbe bomlott világra újra árnyék hajolt, s fölkelt a hold. Újjasan elomló éjszakai fény, szelíthely tartó a király helyén mik hajnal előtt szunyad a színek csokra, fehér legyezőt terít a habokra. Az örök szerelmet példázza ő, dagad és apad, de mindig visszajöj. és hogy fény legyen itt len ha a kiapadt, kigyújtotta Isten a csillagokat. Nem változók, aprók, kemények. Örök szeretetről beszélnek. S ha burkot vonnak az égre a rémek, eltűnnek, aztán megint visszatérnek. A világ világolt élettelen, hiányzott mindenből az értelem, hogy legyen, aki épít, rombol, ember készült hóból és koromból, szájában édesség, fejében fényesség, szívében lüktet a vér, s mindegy, hogy mi neve, boldoge, szívese, kinek a kedvese, elmegy és vissza Hát mindenképp jobb, mint a G-Fodor. Vagy, vagy a Michael Jackson, az biztos. Tehát azért tudunk mi is ugye. De hogy... Kurva ugye. jó vers egyébként. Nem jó vers. De jó mondjuk, a vörös az ártalában. Hát, hát igen. Az. Igen. Tudod, a Az istenek, ugye? De ezt igazából ö, az antik isteneket, az antik isteneknek az alávetettségét, azt így az antikvitás. korának embere, az vajon fölfogta? Ö, fölfogta az isteneknek az alávetettségét? Az isteneknek, akik halhatatlanok. Az isteneknek, akik végtelen zsetonnal játszanak egy. Egy végtelen kaszinóban. És az életüknek semmi értéke és semmi tétje. Csak a saját, csak a saját archetípusuknak a, a lángolásában égnek folyamatosan. És, és nincs, nincs tétje a létezésüknek. És valahol, valahol ennek a kornak az embere valami ilyesmi. Tudod, ennek a jelképe a láik, a végtelen fizetőeszköz. Tudod, amiből végtelen van mindenkinek. Tudod, az, azt érzem, hogy, a, hogy, a, hogy az emberi lét az azáltal egy, egy magasabb kozmikus rang, mint ezeknek az arhetípusoknak a léte. Mert az emberi létnek tényleges drámája van. És ezáltal az embernek nem csak sorsa van, hanem Eleve, eleve sorsa van. Az isteneknek nincs sorsa, mert az minden következik. Tudod. Nincsenek is igazából döntéseik, az arhetipusuk dönt. Az embernek nem csak hogy sorsa van, végzete van. És, és, a, és a létezésének tényleges érvénye van, sokkal nagyobb, pont ebből a drámából fakadóan sokkal nagyobb, mint az isteneknek. Megfogalmazták ezt már az is. De mennyire tudta ezt az ókorembere? Hát volt, aki tudta, volt, aki nem. A, a, a hermetikába, az antikhermetikába, tehát, hogy az ember magasabb rendű az isteneknél, mert képes a meghalásra is, de a lelkerévé meghalhatatlan is. Tehát ha, ha, halhatatlan is, meg de, hogy a halandóság is. az egy, A halandóság az egy képesség. A halandóságot tétet annak, amit most csinálni fogsz. A halandóságot az, az, az, az tétet minden napodnak. Minden napodnak, amit élsz. Amennyi, amennyit kaptál. De... Ö, ez, ez, ez, ez, ez, ez persze a mi számunkra elképzelhetetlen a halhatatlanság, úgy, mint egy másik dimenzió. Igen. De. de... De... De a világ... Hogy, ö, azért ekkora tabu a halál... Mert annyira individualista korban élünk, mint talán még soha. Vagy éppen a, nem tudom én, késő Rómában. Csak most a nagy globális késő Róma van. Igen. Hogy... Tehát abból alatt akkor igazából nem azt érted, hogy nem beszélnek róla, mert azért a haláról sokat beszélnek. Meg csinálnak filmeket, meg írnak, meg minden. Hanem... De nem, de nem, nem, nem. Az, ember, az emberek nem beszélnek a haláról. Az emberek nem beszélnek a, halálról. a Az irodalom az foglalkozik a halállal természetesen. De az irodalomnak, hogy is mondjam, ez szakmája. Tehát euh, tehát dolga. Persze, hogy a, a magas kultúra foglalkozik, és mindig is foglalkozott a halállal. De az, de az emberek zöme, az szerintem... Hát Robi, hát gecire félnek tőle. Hát igen. Hát mi is egyébként. Hát igen. Charles Bukowski, tudod, az alkoholista amerikai író... Annak megköltő, van egy, egy kis szöszzenete, hogy mi mindent nem csinálunk, hogy ne kelljen a halára gondolnunk, és akkor fölsorol egy kurva hosszú tevékenység sort. Tehát mint a biciklizünk, iszunk, szexelünk, vallásosak vagyunk, tehát ez, ez, ez, ez, ez, mindenféle. Ez, ez csak, hogy eltolja, tehát ignorálja az ember a, a halál ezért ez, puszta tényét. A buddhizmusban ez a négy nemes igazság kiindulópontja pontja. Lét, a szenvedés. És nem, ne, a, nem, a metafizikai nem tudás, az avidja az az, hogy, hogy nem, nem tudod ezt a dolgot. Már nem az eszeddel nem tudod, hanem nem éled. Érted? Nem éled a mullandóságodat, a, a, a szenvedésteli létedet és a, a végességedet. Ez, ez a nem tudás. Ignorálod. És, minden, és el, elmenekülsz mindenbe, buddhizmusba is. Természetesen. Ezt már maguk a buddhisták megfogalmazták. Érted? Hogy amik csak buddhista vagy, az lófasz. Tehát az csak egy eszköz arra, hogy valamit megértsél. Szerintem a kereszténység többek között ott ment félre, hogy az emberek azt hitték, hogy elég kereszténynek lenni, nem kell Krisztusinak. Túl olcsón adták. Hát, hogy Krisztus megvál. A, nem kell Krisztusinak a ingyenes, ugye? Nem kell a... Krisztusinak lenni, kereszténynek kell lenni. És akkor megvagy. Tudod, akkor, akkor ő ingyen megváltja, az ő a drága vérét adta, tudod? Nem okay. kell Krisztusinak lenni, nem okay. kell Krisztusivá válni. Egyszerűen csak a szentségeket kell felvenni, és kereszténynek kell, keresztény módra kell élni. Érted? Persze mit jelent keresztény módra élni? Hát ez, már a, ez már a társadalom berendezi a maga korút módján. Hát Tóti püspök megírja, hát érted? Nem kell elszólni például. Szóval az, az nem keresztény, és akkor ez. Tehát meg amúgy mondjuk. is ártalmas az egészségre. Ki a gerincvelő, meg tudom, mennyien. meghajolsz, nyomorult, férekként. Tényleg, ilyeneket Na nem ezekkel a szavakkal, de ez volt a lényege. Még ilyen rajzok is vannak benne, hogy a hogy ifjú ilyen, ilyen gerincbántalmakkal. Az mitől, az mitől, mitől, mi a, Mi a halál? Tehát akkor, akkor hatoljunk le, próbáljuk meg lehatolni ennek a, ennek a félelemnek a mélyére. Ennek a nagy közös félelemnek, a haláltól való lát. félelemnek, igen, igen. Először is, mi fog történni? Először is leválunk a testünkről. Másodszor levállunk a személyünkről. Ez két lépés lesz. Ez, ez a halál. És azért, mert három részből állunk. Van a halhatatlan lélek, az a belső én, aki néz ki felé, aki szemlélődik. Ö, nem ítélkezik, csak, csak szemlél. Az alany. Igen. Igen? Ő halhatatlan. Halhatatlan. Na most őneki, ő rétegződik két réteg, ami viszont halandó. Az egyik az a szellemi réteg, ez a személyisége, a másik meg a testi réteg, a fizikai réteg, hát ez meg ugye a korpusz, a teste. Ezek, ez, ezekről a halál leválaszt. Ezt tudjuk. Mind a kettőről. Így szépen. penge élesen. Pont a meccés ponton. Ez... Ez egy nagyon-nagyon régi tudás, és tulajdonképpen mindenki tudja. És valójában ettől félünk. Mert, hol van az én, mert miért félünk? Mert hol van az én fókusza? Nem a halhatatlanban van. És azért fél, mert tudja, hogy abban halandó. A ketteléseiben halandó. A szokásaiban, a rigójáiban, a, abban, ami megkülönbözteti a másiktól, abban halandó. Nem akar lehatolni oda, oda a legmélyére ahol egy a többivel, és ahol halhatatlan. Tudod? Tehát, és miért? Mert a, mert, a, mert a keresztény egyházak, nem csak a katolicizmus, hanem úgy általában a kereszténység, az azt szabta meg neki, hogy legyen keresztény. Jó keresztény, és akkor megkapja ingyen a Krisztustól, aki hát Krisztusi volt. De hát ez a Krisztusi dolog, ez olyan dolog, hogy hát a, a mi úrunknak, hát persze, hát az... az, az de hát mi nekünk meg törekednünk kell, tudod? Tehát, hogy, hogy valójában... Akárhogy is, meg lett hamisítva az evangélium. Tudod, nem Krisztusinak kell lenni, nem ez a követelmény, kereszténynek kell lenni. Tudod? Nem az evangéliumot hamisították meg, hanem a. De tudod, ha begravitál a nézőpont a halhatatlanba, az a Krisztusi út, az a, be, a, az a, kris, az a Krisztusi, az a, hogy tetszik, az a keresztút. Érted? Tehát az az önfeláldozás, az az, áldo, az, az áldozás. hogy leválik a testéről. Hát amikor kivonulsz belőle, és én a, én hagyo, hagyo, hagyo, hagyod az állatot élni, érted? Mert hogy a test az egy állat, ezt tudjuk Ákostól. <gül> valami nagyon Azért, kellett. Ha akirodalmat olvastad, akkor tudod, valami hogy nagyon a test nem egy állat. Hát, Nincs géfodor, meg 8, 8, 8. Hát valami, valami kellett pótléknak. Tehát... Ö, le, leválsz, a, levál, leválsz erről. És utána, utána persze a személyiség. És, és a személyiség az meg még, még, a, még a tested, az még hagyján. Tudod, de a személyiség a sajátosság. Tudod, mert már a tested is egy, egy, egy bizonyos sajátosság, és aki hogy mondjam, rengeteg ember a testébe helyezi a fókuszt. Rengeteg ember meg a szellemébe. És akkor van nagyon kevés ember, tényleg nagyon kevés ember, aki képes az életének legalább egy részében valamelyest a halhatatlanban tartani a fókuszt. Nehéz az. Nehéz az. Nehéz, mert de, tudod, jár. Na igen de, igen, de megszűnik a halálfélelem. Megszűnik. Ott megszűnik. Tudod, a közös, az, ami közös, az a halhatatlan. Tud, ez az egyetlen út, hogy meghaladd az egyént. Meghaladd önmagad. Érted? Mert az a valami az nem különbözik attól, ami kinéz a szemeden attól, ami az én szememen néz ki meg aki a többnyek Annyiban különbözik, amennyiben két vízcsepp különbözik. Tudod, az óceánban egy, ha meg külön lecsöppentem ide egymás mellé, Igen. akkor az érted. Tehát most Vagy de... ha egy kurva nagy tűz elé vonsz egy falat, és arra ablakokat csinálsz, akkor olyan, mintha sok fény lenne. Valójában mögötte egy fény van. Mondta egy 11. századi perzsa hát én én és az úgy... Isten és a lélek kapcsolatát. Ez, az Isten és a lélek egységét ezzel akarta kifejezni, hogy látszólag egyedi lelkek vannak, de valójában mindegyik Istenben azonos és közös, és akkor ezt a fallal, hogy különböző, különböző nagyságú és kinézetű és alakú ablakok vannak. Igen. Egyedi nézik, de mindegyikből ugyanaz a fényvilág ki, mert a fal mögött egy, egy nagy tűz van, vagy fényforrás igen, van. Igen, igen. de ezt igen, úgy... Minden is hát az már szolipszizmus, itt a ember a József Attila Eszméle című versének az utolsó sorát idézte. De most képzeld el, amikor két lángot így egymás felé közelítesz. És egy ponton a két láng egymásra ismer. Tudod? És akkor egy lángá válik. A kegyelem pillanataiban két emberi lény ugyanígy vál, válik egyé. Másik szemében néz és meglátja ugyanazt, és a másikra ráismer, és föláldozza az önmaga létét ennek a nagyobbnak. Tudod? És ebben halhatatlan. Mert ez a, ez az... Ez az áldozat művelete, tulajdonképpen ez az áldozat, az önfeláldozás. Ez, ez a nagy áldozat, ez, a, ez az alkimia művelete. Ö, és, és a két higancsepp, az is egy, van egy kritikus pont, tudod, ahol a két higancsepp felismeri a másikban, hogy higany, és hirtelen egy higancsepp, már csak egy higancsepp. Most szöget ütött a fejembe a József Attilának a, az az utolsó verszak. Ez a vasútnál lakom. Erre sok vonat jön, megy, és elelnézem, mint szárnak fényes ablakok a lengedező sötétben. E, ugye, ebben, mintha már 34-ben írt ezt a verset, de ebben már mintha benne lenne a... Hát, hogy hogy végzi? Érted? A lengedező sötétben így iramlanak örök éjben kivilágított nappalok, én állok minden fülkefényben, én könyöklök, és hallgatok. Na most, de mi az, hogy én? Most vagy egyedül, mi, mi ennek az értelme? Ha ezt az Isten mondja, az világos. De József Attila nem mondhatja, mert ő, ő, ő halandó, és megsemmisult. Vagy szolipszisztikus, tehát a halál pillanatában bezárul egy saját időkapszulába, és csak ő létezik, és a világ benne létezik a maga zárt idejében. Mint egy múmja. Mint egy Oziriszi öröklét. De tudod, ahogyan van bomlási ideje a testnek, ugyanúgy van bomlási ideje a szellemnek. Tudod, meghalsz, a nem tested tudod, az a tested bomlik egy-két éven belül, de a, de a, nem tudom én, a szellemed az évszázadokig bomlik adott esetben. Hogy hát, Marx esetében, vagy Freud esetében, nem te évszázadokon keresztül bomlik le a szellemed, de le bomlik. Mindig lebomlik, jó? shakespeare bomlik a leglassabban, azt gondolom. platon gondolj bele. Hát igen, de Platont azt így nem fogyasztják rendszeresen, de a Shakespeare-t igen. És tudod, az már 500 éve megy az a műsor. Jaj. Te, ismered Neil gaiman Ö... Hát ilyen, ilyen, ilyen, ilyen magas szintű fentezi író. De, de nem az a tipikus fentezi. Ilyen, ilyen, ilyen, ilyen mitológiákkal foglalkozik előszeretettel a faszi, és van neki egy ciklusa, ami szerintem jobb, mint a regényei, meg a novellái. A a Sandman. Köszi. Ami Morpheus Istenről szól, aki, aki a Viktor Jánus-kori Angliába bezárták, elvették az attribútumai, de mindegy mind várjál, várjál, a halál. Ez Istenről. az a Sandman, ez az a homokember, amelyik a Metallica számban megjön? A Metallica számot lehet, hogy a Neil Gaiman, ezért Hát a Sandman, érted. Hát megjön a, a homokember, az éjszaka, tudod, és ilyen sötétség, és megjön a homokember. Nem, nem, nem hmm. ugyanaz. Elképzelhető, te... elképzelhető, elképzelhető, bár én nem szeretem a metalikát, na mindegy. Na, de az a szám azért jó. Jó, jó. Na, nem olyan jó, mint Michael Jackson, de megteszi. Szóval, szóval, és figyelj, és van benne egy fószer, 14. századi Angliába kezdődik a, a sztori, kocsmába beszélgetnek, és akkor a csávó ilyen zsoldos katonaként túlélte a franciákat, a parasztfelkelést, és akkor azt mondja, hogy én nem akarok meghalni. Azt mondja, hogy még, még sok nőt akarok ölelni, sokat akarok enni és inni. Azt mondja, hogy a halál, az egy marhaság. Azért halunk meg, mert mindenki meghal, csordaszellem, <gül> ez a műző. És akkor, és akkor a kocsmába kihallgatja őt Morpheus és a nővére, a halálisten nő, és akkor na melyikünké legyen, legyen a tied. És akkor, és akkor minden száz évben egyszer találkoznak ugyanabban a kocsmában, mert a csávó tényleg halhatatlan lesz pusztán attól, hogy ő a halált egy közös szokásnak tartja. Én tudod, mit nem értek? A marxisták tagadják a. Hidd hát el, hogy, ide fog ide, hogy ide, fog, ide fog. ide fog tartozni, ide fog tartozni. A marxisták tagadják a halál a, a, a léleknek a léleknek a puszta létezését. Tehát ők azt mondják, hogy csak szellemed van, meg tested. Szellemet tudom? sincs, ez is az anyagnak a Anyagnak a tulajdonsága. Igen, a szellem. Igen, igen, tehát akkor van a tested, és abból következően van az anyagnak ez a tulajdonsága, hogy, a, hogy van szellem. Tehát az az a szellem tud a szellem Igen, a, igen. a szellemet ők is hisz. az a, tehát, pedig hisznek. A katette emberre. Igen, igen, igen, igen, ilyenek. Na, na. Igen. igen. És hogy, a, a, ő, hogy valójában ők, ők hisznek a, a szellemben. De mi van akkor a kisgyerek? Mondjuk egy, egy nem tudom, én, négy hónapos gyerek. Vagy Igen? egy fél éves gyerek, vagy egy egy éves gyerek, érted? Még Igen? semmi, jó, egy évesnek már lehet, hogy van valamennyi szelleme, de egy két hónapos gyereknek még semmi szelleme nincs, tudod? Még nincsen szelleme. Igen. De látod, hogy van bent valaki, aki pislog, éhes és sír, tudod, alszik, meg érted? Tehát valaki már van bent, lakik Szyga. bent, tudod, ez ez a valaki... Bozsaka marszisták, hát az meg kimegy az AVH, és megmondja, hogy ne pislogjon az Na, hát... Várjál, érted? De akkor várjál, várjál. Nem, akkor ez, ez azt az jelenti, hogy ez a valaki, ez a valaki, ez nincs. Nincsen szelleme, tehát nincs. De hát azért ők is hittek benne, meg az hogy jogai is voltak, meg védték a jogait, tudod? Tehát nem lehetett csak úgy megölni, pedig hát nem volt igazából szelleme, akkor annak a testét kell védeni, hiszen már volt teste, tudod. De hogy, hogy, hogy nekem, nekem az, a, az a különös, hogy hogy a, a, a, a szellem az egy materialista világban kvázi léleknek mutatja magát. Tehát onnan, ahonnan egy materialista világban nézik, ilyen materialista szemszögből, érted, a szellem tűnik léleknek. És a hidra hiszik azt, hogy túlpart. Érted, miről van szó? Tehát, hogy, hogy nem... érted. Ő abban értem. akar halhatatlan lenni, mert azt képzeli, hogy abban halhatatlan, pedig annak csak kisebb a bom, vagy hogy mondjam, hosszabb a bomlása. Lassabban bomlik le. Hogy hát fönnmarad a neve, az emlékezete, a gondolatai, az eszméi. Az alany megsemmisül a testtel, ugye? Mert nincs lélek. De a gondolataid a nevet fönnmarad, és elneveznek rólad egy utcát. Marsz károly út. Igen. Samueli tibor. Igen. igen, igen az igen, is fönnmarad, hát ez az Ez az ő mennyországuk, az ő örök létük. Na figyelj, figyelj, figyelj. Ö, ők ennek nézték. azt írja egy csávó, nemrég megjelent egy ilyen kedves kis könyv, azt hiszem, neurobiológus a fasz, de írt egy pamfletet a túlvilágról. De ilyen vicces az egész, ilyen filozofikus és vicces. 40 kérdés, vagy nem, nem tudom már a címét. Na és abban van, azt mondja egy ilyen, hogy az embernek három halála van. Először akkor halsz meg, amikor, hát amikor leáll a tested. Másodsz, amikor eltemetnek, és a, az igazi halálod az, amikor utoljára ejtik ki a nevedet. <gül> ez, ez kurva nyomasztó. Azt vágod, amikor utoljára ejtik ki a nevedet. Lehet, hogy mondjuk valami periratba előkerülsz, talán esetleg. hogy milyen médiatörténeti érdekességek a 21. század elejé Magyarországi közbeszédről, és akkor ott lesz egy lábjegyzet, hogy mit tudom, ez egy médiaember, Buzsér, Robert, tudom, indult még polgármesternek is, és akkor ennyi mondjuk <providing vissíll pillannai> <gly> Elfelejtenek, Robi. Vágod? Gecire. Tehát kapálódzol, hogy fönnmaradj. Érted? Kapálódzol, és azt hiszed, érted, mint a békát beledobják a tejbe, a japán mesébe, és azt hiszi, hogy, hogy majd vajat köpül. De lófaszt köpülsz vajad, bazd meg, elsüllyedsz egy idő után, elfogy az energiád, és lesüllyedsz, és belefulladsz a tejbe, és kibasznak, mert még a tejet is megrontottad. Tehát, te, tehát, az, az az érdekes, hogy az ilyen híresebb emberek, ha intelligensebbek, érzik a de deficitet. Annak idején kérdeztem a Robit, hogy hogy Alone, vajon miért szállt bele az egyik legkülönösebb filmjének, egy holokausztfilm, film hogy Hol is holokausztfilm, értitek? Tehát kurvára, nem egy tip... Noha egyébként saját karakter, tehát olyan tipikus Alan karaktert. Játszott a Klein úr. A legjobb film a témáról, amit valaha életemben láttam. Úgy nyomasztó és borzalmas és iszonyatos, hogy közben semmi erőszak nem történik benne, és igazán gonosz ember sincs a filmben. Na, és ő az Alendolon kereste meg a rendező, Joseph Lozit. Ez egy ilyen nyugati kommunista híres rendező volt, ilyen kalandfilmektől kezdve minden szart rendezett, a Trotsky halálát is, abban is az Alendolon játszik. És az Allen ebbe az egy filmbe volt producer is. Nem csak a főszerepet játszotta, a rendezőt is ő kereste, producer is volt, és a Joseph Lózival is összeveszett, mert belepofázott a rendezésbe. Érted? A szép sztár, de ez még a 70-es évek. És akkor egyszer kérdeztem, hogy, hogy ezt miért csinálta. Mert a, a, a Skline úr az egy, ilyen, az egy maradandó alkotás, nem olyan, mint a kaland filmjei. Érted? Tehát azt jegyzik, és mindig is jegyzik. És akkor te azt mondtad nekem, mert érezte a deficitet ami miatt a Brad Pitt művészfilmeket uh, izé szponzorál, játszik, vagy ami, ami miatt, miatt a, a Leonardo DiCaprio környezetvédő, meg, vagy a Cassavetes meg, megcsinálta. Meg ami miatt a Brad Pitt meg van győződve arról, hogy a Tarbila nagy magyar rendező, és Fabrizoltának a nevét nem is hallotta még soha. Hmm. Tarbilla a fan. A. Természetesen, hát hiszen ő azt azonosítja a kelet-európai film. Igen, igen, de akkor sznob is a Brad Pitt, nem? miért is tudnám különböztetni. De jó ízlése van viszont. Hát, hogyha, hát igen, a saját filmjeihez van. Hát nézzét, gondolj bele, azért Abszolút. vállalt el a Jesse James meggyilkolása a gyáva Robert Ford című, ez a címe, így ahogy mondtam, című filmnek a főszerepét, hogy abból legyen valami, érted? És ez egy nagyon különleges film. Na, tehát érzi, tehát, a, hogy az, bár, hogy... érzi a deficitet. Mit akarok -e ezzel mondani? Tehát ez, ez a halálfélelemnek egy szublimált finomított változata. Érted? Igen. Az, az, Igen. Az. Igen. De most arról van szó, hogy hiába kapálózol, elsüllyedsz. Ja. Na, Tehát ha viszont már, már tudod, hogy úgy is hiába kapálózol, és úgy is mert úgy is megtörténik, akkor megteheted azt, hogy nem kapálózol, hanem mondjuk táncolsz. Az már tánc, vagy bármi. Érted? Annak az már nem tudod, hiszen így is, úgy is elsüljetsz. Tehát már nincs miért, úgyse jutsz ki, tudod, nincs értelme. Tehát akármit is tehetsz, tudod. Ö, és, ö, és ebben. Ja, miért ne legyek tisztességes, kiterítenek úgy? Is. Na igen. Na igen. Tehát, hogy itt, itt viszont, ugye két út van ebből a, ebből a, ebből a csávából, amiben, amire azt hiszem erre mondta azt a, a Hanvas Béla, hogy a pádban mindenki benne van. Ezt ő úgy értette, hogy mind halára vagyunk itt élve, tehát mindegyikünket már pácolnak a vacsorához. Igen. És mi nem a vendégek leszünk. Ja. Igen. És, és, és, és két, két út van ebben a csávában, amiben vagyunk, hogy köpüljük és reméljük, de valójában a lelkünk mélyén tudjuk, hogy nem lesz majd belőle. És, de akkor is muszáj hozni, És akkor itt, itt van az egyik út, az, az van kifele. Ez a butha. butha útja. A, a, a, a belső a belső középpont felé és kifelé a világból. A lényeg, hogy kifelé a világból és befelé. Kifelé a világból és befelé önmagamba. A világból való kifele az azt jelenti, hogy önmagamba befele. Önmagamba befele. Na. És akkor van a másik a másik út ebben, és ez a Krisztusi út, tudod, az ellentétes. A világba kifele. A világba ki. Meg kell váltani a világot. A világ arra vár, hogy megváltsd. És ha ma, nem magadat kell megváltanod, nem, nem magadon kell dolgoznod. A világ a világot kell. Érted? Természetesen ennek, ez csak annak van joga mondani, aki, aki a, a középpontban van. Tudod, a a halhatatlanból néz ki és beszél, tudod? Akkor van az, hogy nem tudom, hogy mit fogok mondani, hát akkor majd nyis ki a szád, és majd ő szól rajtad. Tudod? Igen. És, és aki ide, ide ebbe a belső középpontba begravitál, azt onnan veszi észre, hogy a gondolat és a szó meg a tett az együtt áll hirtelen. A gondolat, a szó meg a tett az tulajdonképpen a belső atyafiú Szentlélek. A sajátod. Gondolat, szó, tett. A gondolat az értelemszerűen a, az, a forrás, a, a, mag. Ami, ami, a mag, ami még nem is nyelvi. A gondolat, a szikra. A, akkor utána van a, a szó, az, átlé, az átképző, ami a szellemnek felel meg, ugye ez a szent szellemnek felel meg, és végül a tett, ami meg a testé válik. Tehát, hogy ez tulajdonképpen az atya a gondolat, a Szent Szellem a szó, és a fiú a tett. A megvalósulás. Amen. és És hogy, és hogy ki, ö, kifelé, ki a világba? Ö, ebből a státuszból, ebből az állapotból, ahol gondolat, szó és tett együtt áll, ebből a státuszból kiterjesztem a a világra a személy felettit. Meghaladom a személyt. Nem kivonulok a világból, hanem meghaladom a személyemet, és alkotok egy nagyobb egységet. Egy személy felettit. És, és az a lépés, és ez az alapállás, hogy dolgom van a világgal, hogy nem, hogy nem itt van a határ köztem és a világ közt, hanem kijebb kijebb tolom. Nem magamat kell megváltanom, a világot kell megváltanom. De ezt csak annak van joga mondani, aki már magát megváltotta, de nem kér a megváltásból, mert a világ megváltására tör. Szerintem, túl van-e Buthán ezt kérdezni? Szerintem a, nem tud, az az igazság, hogy a, mivel hogy ezek teljesen különböző civilizációk, ezt így nem, i, i, ilyen módon nem lehet meg, az, az, az, azt lehet mondani, hogy ez tudod olyan, hogy van, aki fuldoklik, van, aki meg szomjan hal. A fuldoklónak a száraz a megváltás, a szomjazónak meg a víz. Akkor a víz túl van a szárazon? Vagy a száraz túl van a vízen? A, a Butha az olyanokat váltott meg, akik bele voltak vetve az életbe és őket megváltotta egy végső halállal, a nirvánával. A Krisztus meg olyanokat váltott meg, akik bele voltak vetve a halálba, és őket megváltotta egy végső, egy, egy, egy örök élettel, ezzel a mennyországgal. Tanul, tanulhatnának Robi barátomtól toleranciát. Szép példáját mutattad a, a De hogy nem tudom, ez, de most érted, a könnyebet is kérdezhettél volna. Tehát, hogy a, <gül> <gül> Igen, ez... <gül> Igen, az egyik az, az egy, de tudod, a bután belül is van a Hi Hinajána és a Mahajána. Tudod, a Hinajána. Igen, sokszor elmondtam. Már, erről már sok szó volt. Igen, Igen. amelyik, amelyik Ön fölmegy, a, fölmegy a hegyre, megváltja önmagát, és ott egyesül a, a numinózómmal. Eléri a nirvánát. Igen, el, eléri a nirvánát, és, és, és fölmarad a hegyen, és nem tér vissza soha többé. A másik az visszatér a, a, a világba mert nem, el, elérte a nirvánát, de nem egyesült vele, hanem visszatért a sorsába, és folytatta a, a, a sorsát, mert új sorshaladványt talált a fel lények üdvéért. Igen. Új a sors... lények megszabadításáért. Tehát elindulsz az úton, <gül> eléred a célodat, és ez a mahajának. Eléred a célodat, és új célt találsz, mielőtt belépnél, és, és és elmész a világba, hogy megváltsd, tulajdonképpen már benne van. Tehát már bár be, az, amikor visszatér a világba, ebben már benne van a csírája annak a műveletnek, amit a Krisztus végrehajt, vagy beteljesít. Ha érthető. Ja, hasonló, igen. Igen, igen. És, és, és, és, és tanítasz. És, és mondjuk, mondjuk meghalsz úgy, hogy így nem tudom én, gombamérgezésben, mint a butha Érted? Tehát, hogy így, nem, a, nem, a, nem, nem egyesülsz be ugyanirvánában, a, a, amiről szó volt, hanem így egy mérgezésbe halsz meg, de ma hegyen halsz meg. Tudod? 80 évesen. Jó, igen, de bevállalod ezt. Tudod, nem bevállalod 33 azt, hogy... évesen, mint Jézus, szóval. hmm. Na, figyelj, beszéljünk igen. arról, Robi, hogy, hogy a temetésekről, nekem most, most halt meg a szomszédnélni, tehát még aktuális ez a téma, és ma voltam koszorút csináltatni, és a szegenes és valószínűleg, valami valamikor jövő héten lesz a temetés, és ugye elgondolkodtam, mint minden temetésen, tavaly halt meg a férje, és szerintem utána ment. Tehát, hogy, hogy, hogy, hogy meghalsz, érted, és, és, és így, így elmennek a temetésedre, de a többség szerintem ez csak ilyen kényszerből megy el, meg formalitásból, érted? És alig várják már, hogy vége legyen a temetésnek. Hát erre találták fel a port két hét múlva már el is felejtenek. Tehát a tor az erre való, hogy akarjál eljönni a temetésre. Tehát itt arról van szó, hogy gyere el a temetés, kedves szeretés temetésére. Le, ja, ja, ja. Le, lesz pálinka. Lesz fasírozott. Te voltál, te voltál ilyenet? Ez, egy, jó, ez, egy, te ez voltál egy olyan ajánlat, amire az ember... Te persze, hogy voltam könyörgöm, hát ebben az országban élek én is. De, ne hogy az ít, ne volna torni? Nem azt hittem, hogy ilyen, ilyen, ilyen város... A nélkül egy rendes, rendes házi asszony nem temetkezik. De hogy ilyen város, városi, de most... városi, pesti gyerekek is, izé, ott is divat volt ez. Mert én falusi gyerek vagyok, tehát ott igen, de... Te beszélj úgy velem, mintha külfölddel beszélnél. <gül> jó? Próbálkozom, jó. próbálkozom. Jó. Zállt, a tor, tényleg, jó, a hogy teme temessük ezt a a, a az árkot a ja, ja, ja, az urbánus ja, ja, ja, ja. <hállt> Igen, igen, igen. Jogos, jogos. Na, szóval a tor, és akkor elmennek a temetése, és akkor ott mindenféle hülyeségeket beszélnek. <hállt> nem, hát a, a toron nem szabad rosszat mondani a halottról. Utána már igen, de, de a toron nem szabad. Mert ott ha ő kajhát eszed, érted? Tehát azért ő a vendéglátó, akárhogy is. De az utolsó buli, itt még nem szabad gázik az aztán, aztán azt mondtad, amit akarsz. Az már, az már a közösségi emlékezetre van bízva. Azaz. Tényleg ez a, az a halott. Na, figyelj, meghal, meghal egy, egy random ember. Hát az meghal. De tudod, ez a, mintha meg se született volna. Hát.. Ez ilyen témája ám egy csomó irodalomnak. Nekem tudod, hogy mi szól erről a legkeményebben, a született gyilkosok. Tudod, az az ilyen legdurvább szembesítés ezzel. Hogy van egy, hogy ő végigviszik, ott a Tarantino, meg az Stone közösen végigviszik ezt a logikát. Tudod, a tömegember, a A Tarantino, ahogy letagadta azt a filmet. Aztán meg, amikor sikeres lett, akkor mégis visszairatkozott. ez a Tarantino. De ja ja. Nem, túlságosan is volt ittja annak a film ki megnézt és azt hogy hú, basz meg, ez túl jó lett, gyorsan leiratkozom róla. Ilyen jót azért ennyire nem akartam, jót csinálni várják. Az egy húzós film. Ja, és, és tudod, az, abban az a csodálatos, hogy vigyük végig a logikát. Tudod, sorozatgyártás, tárgyak sorozatgyártása, ember sorozatgyártása, az elszemélytelenedés, tudod, a mehonon növekszik, növekszik, növekszik, a televízió folyamatosan, a média folyamatosan sorozatgyártja az embert, és így értékelődik le folyamatosan a személye. Egyre többen gondolják azt, amit ő gondol, nem is ő gondolja. Egy Közösségi gondolás az, amit gondol, egy nagy közösségi lét, amit ő él, egy nagy közösségi szokás, amit a tévéből tanult. Saját személyes léte már nincs, tehát nem is halhat meg. Tehát agyonlövök egyet, és nem történt semmi. Miért gyártott? Miért sorozatgyártott? gyártott? De ez volt a. ez volt, a, a, a, tudod, volt egy, ilyen, egy ilyen szörnyű, senki által be nem vallott igaza, el nem ismert igaza, igazsága a Mikinoxnak. Miki és Mallory. Igen. Volt egy, ami, ami, ami a filmnek a, a lényege. Tudod, ha Tarantino rendezte volna, ez az egész nem lett volna benne, tudod? Ezt mind az Oliver Stone rakta bele. Viszont lehet, hogy még több még lett volna bele. Na, de, tudod, Vi vicces, ez morbid, fekete humorral megfűszerezve. Igen, igen, igen, igen. És semminek semmi tétje nem lett volna. Ja, ja, ja. Igen. Viszont egy, em, egy embert, az indiánt azt véletlenül lövi le, mert be van kábítószerezve, be van elősdézve. Véletlenül, véletlenül lelövi. hát lelövi. Éppen, éppen lelő a magával állatnak, szemben. Állatnak, tudod, állatnak látja, vagy nem Na de tudod, miért? Miért tudod. ezt épezi? Tudod, hogy ő állatnak látja, és ezért lelő tudod. És ott a rosszra fordul a soruk. A hőseinknek, mert az első, első bűnt elkövették. De ő mondta, hogy a, hogy az, de, de, de az, a, a Mallory az veszekszik vele, hogy, hogy ez rossz, rossz, rossz, rossz, az nem szabad. Azé... Fejére volt írásvetítőzve, hogy rossz. És mondja a is neki, mondja ilyen. is neki, ott veri és mondja neki. És akkor csávó, tök izé, érted? Rögtön a skorpiócsípés. Tök koki, meg skorpiócsípés, és amikor, egyszer, amikor meginterjúvolják a börtönbe, akkor, akkor ott mondja is, hogy hát ta, ta, talán egy, egy azt, azt az indiát azt nem kellett volna. Most ebben nyilván benne van az Oliver ez a balos tört, hogy az indián az ős De ez nem csak ez van benne, az, könyörgöm, egy tudás. Van, megölt a, egy organikus a, a, embert. Megölt egy én embert én, a régi igen. fajtából. Megölt egy olyat, akinek még saját lelke volt, még saját sorsa volt. Nem a sorozatgyár. És, és ő kitöltötte a sorsát, és ez nem volt joga, tudod? Addig mit csinált? <laughs> Tulajdonképpen elfogyasztott egy csomó ilyen, nem tudom, McDonald'sos kaját. Gyors kaját. A életében. Igen. És itt és most megölt valakit, akinek saját lelke, saját sorsa volt. Saját viszonya az isteneihez. Igen. És onnan basznak rá. Hát igen, igen, igen. Ö... Egy szöveg, amit találtam a, a webben. Nem nem, ne, egyrészt nem én írtam, de bár csak én írtam volna. <gül> a másik, hogy nem tudom, hogy ki írta, úgyhogy nem tudom, hogy kitől idézem. De csodálatos anyag. Két magzat beszélget. Te hiszel a születés utáni életben? Persze. A születés után jön az élet. Talán azért vagyunk itt, hogy felkészüljünk arra, ami ezután következik. Butaság. A születés után nincs semmi. Onnan még senki nem tért vissza. És különben is. Hogy néz neki? pontosan nem tudom. De úgy érzem, hogy ott mindenhol fények vannak. És talán a saját lábunkon fogunk járni, és a saját szánka leszünk. Hát ez ostobaság. Járni... Nem lehet. És még hogy szájjal enni, nevetséges. Hát nem látod a köldög És ha már itt tartunk, gondolkodj el egy picit. Azért nem lehetséges a születés utáni élet, mert a köldög túl rövid. De valami biztosan lesz. Csak valószínűleg minden egy kicsit másképpen, mint amihez itt hozzá szoktunk. Tostoba vagy. A születéssel az élet véget ér és kész. Én nem tudom pontosan mi lesz, de majd a mama segít nekünk. A mama? Te hiszel a mamában? Igen. Ne vettes ki magad. Láttad már valahol? Egyáltalán látta már valaki? Nem, mert itt van körülöttünk. Benne élünk. És bizony, neki köszönhetjük, hogy vagyunk. Ezt nem hiszem. Én soha semmiféle mamát nem láttam. Tehát nyilvánvaló, hogy nincs is. Látni nem tudod. De ha elcsendesedsz, akkor hallhatod az énekét, érezheted a szeretetét. Ha elcsendesedsz, érezni fogod a simogatását, érezni fogod kezét. Tudod, én tényleg azt hiszem, hogy az igazi élet még csak ezután vár ránk. Jó, még egy kicsit orovesz képes laposra került, de azért szerintem elég erős szöveg. Igen, igen. igen. A vége, vége zavarba egy nyálas, igen. De, de, de kurva jó szöveg, és, és, és jó látszik a Dawkins féle. Kibaszott erős szöveg. Uh, izé. Kibaszott Tad, erős a, a primitív ateizmust. Ja, ja, ja. Igen, ja, igen, ja. igen, igen. Ja. Ja. Apáról még nem is. Ja, és meg apa is. Ja, ja, ja. apáról még az Ez egy absztrakció. Szépen jájá. iszik valahol. Színű. És tudjuk miért. Te figyelj, Robi! A halál témával együtt jár a halál utáni lét. Mint ugye a mellékelt szövegben is erről van szó. Világos, hogy miről szól a szöveg. Tudod? Nem a halál... figyelj! Nem a halál után létezünk, tudod? hanem az időtlenben. A sorsunk az, az időbeliben múlik. Mert az időbeliben vagyunk mi zárva. De az időtlenben mi örök, örökké létezünk. Örökké. Tudod? Most az időtlen az innen, innen nézve értelmezhetetlen. Érted? Mert hogy valójában a halál az egy, az egy fénytörés ebből a erről a síkról, ahol az élet elkezdődik és véget ér. Mondjuk átolok egy ceruzát egy papírlapon. A papírlap síkjából nézem a ceruzát. Először kicsi, grafit-szerű, utána szélesedik, vonalszerű, olyan színű, mint a fa, utána meg, utána meg sárga, utána meg zöld, utána meg ilyen radír-szerű, utána meg egy luk marad. Tudod? És így az az élményed, hogy így eleinte ilyen, aztán ilyenné válik, aztán kihullik a haja, azután így, így, így ö, ö, nem tudom én, ö, alkoholista lesz, és végül elkárhozik. Most rólad jutott eszembe. Mindegy. E, de, e, érted? És, és ez a ezt a változást, ezt így, ezt így jelzi meg, érzékelteti ez a folyamat, de csak az időbe zárva. Tudod? Igen. Az időtlenben meg van egy kibaszott ceruza, ami nem kezdődik, meg nem ér véget, tudod? Meg a luk is csak a, a ebben a fénytörésben marad utána, mert hogy valójában a ceruza az így mindig is volt. Mindig is volt, csak keresztül tolták egy papírlapon. Érted? És a papírlap percepciójából most kicsi, most nő, aztán meg már, már, már öreg, aztán meg már alkoholista, aztán meg már iskárhozik. Igen. Na, tehát hogy, hogy, hogy ha érted, Szerintem ez az öröklét. Tehát nem ezután jön, hogy meghaltunk majd. Ez az egész mi vagyunk, és ez van örökké. Minden. Az egész lényünk, az egész sorsunk, minden. Minden, ami történik, örökké van. De figyelj, vannak ilyen elképzelések, hogy pokol meg Mennyország. Szerintem ilyen... Figyelj, Emmanuel Svédenborg... Szabadkönyves volt. Tudod, múltkor beszéltünk róla. Tehát szabadkőművesek titkai az meg. És nem jutott eszembe Svédemborg. Ő egy svéd misztikus volt. Amúgy egy geográfus, és ennek megfelelően a, a túlvilágot is így, így írja le. Tehát az angyalok beszéde, meg, meg hogy mihol helyezkedik el. Tehát mind egy tudós. Tehát teljesen abszurd a Mennyi és Pokor című könyve. Egy jó gondolat viszont van benne. Azt írja... Azt írja, hogy amikor meghal az ember, akkor nem tudja, hogy meghalt. És a környezete alakul át fokozatosan vagy mennyországgá, vagy pokollá, és a többi ember vagy angyalokká, vagy ördögökké. Emlékszed a Jákob Lajtóriája című filmre? A izé játszotta a főszerepet, még fiatalon a, a... Tim Robbins. A Tim Robbins. Ott ez történt a csávóval. Köszönjük meg Endi Vajnának egy perc néma vigyázállással. Mert ezt... Nem, hát... E nem, a egy, egyik ilyen, nem, egyik volt. ilyen, ilyen korai-jendi vajna. Valami, valami amiért, ezt esetleg Szentpéter a. Ezt nem is tudtam. A nyolcszáz kapujában ezt azt ezt mondja, hogy tudom, jól van, ez... Andy, gyere be, bazd meg ezt. Nem jól. is tudtam, hogy. Pazd ott lát, Jakob Lajtorjájérbe bazd ja, meg. Ja, ja, ja, ja. Ilyen, á, igen, igen. Esetleg. <laughs> Mert az egy, az egy spirituális film volt, érted? Ja, ja. Eckhard ja, ja. Mester idézett. Csodálatos mester. Egyébként tényleg, tényleg. Csodálatos darab. Na ott ez történt. Vagy nem tudhatod, hogy már most nem a pokolba vagy-e? Gondolj bele, meg, pince, ilyen fura világítás, Ez a, a famül melletted. Tehát, hogy érted, meghaltál de, és elkárhoztál. De szerintem a halálfélelem. Ez egyértelmű. Tudod, szerint, szerintem a halálfélelem az nem a nem a. Én értem, értem, a, értem a célzást, csak nem szeretem. E, e, e, e, a. a, a a, a halálfélelem azt hiszem abból fakad, hogy az ember, az a lelkeméjén tudja magáról, hogy ő tanuló. Tanuló. És hogy igen, ez, ez, amit ő él, ez a kvázis ez a sors, amit ő él, ez egy tanulás. Egy folyamatos tanulás. És pontosan tudja, hogy létezik a, a halál. A tanár. Az, az egyetlen tanár. És jön a vizsga. A meghalás. Ez a félelem. A vizsgától félsz. Nem a semmitől, nem attól, hogy majd nem leszel. A vizsgától. Hogy... De egész életedbe vizsgáztattak mindenben. De ebben nem. A per, ebben nem. nem emlékszel? Kafkánál a per. Érte, gyerekkorodtól kezdve vádoltak. Ez Védekezned kellett, és voltak ügyvédjeid, voltak ügyészek. Gondolj bele, mi történik egy orvosi vizsgálatkor? Én nem tudom te, hogy állsz az egészségügyhöz, én gecire félek tőle. És nekem, nekem... A betegségtől vagy az egészségügytől félsz jobban, ez egy fontos kérdés én, bizony, Magyarországon. Előbb-utóbb el kell döntened. Szóval, szóval van valami atavisztikus iszonyatom a fehér től, meg, meg ettől az egésztől. És, és figyelj, és amikor vizsgálnak, csinálnak röngent, vagy ledugnak a tüdődbe egy ízét, csövet... Vagy a gyomrodba. Velem csináltak ilyeneket. És, és olyan, hogy, hogy érted, minden testnyílásodba behatolnak, érted? És vizsgálnak. És megtalálják -e a bűnélet. Tehát, hogy teljesen az, a, az az élménye az embernek, hogy, hogy, izé, hogy, hogy, hogy, hogy jaj, csak ne találjanak semmit, jaj, csak ne találjanak semmit. Beteg vagy, akkor bűnös vagy, és, és, és a konzílium az a izé, a bíróságért. És várjál, várjál. És a, abban, a, abban a rövid időszakban, hogy nem tudod, mert még nincs kész a, a lelet, tudod. Addig még, szuperpozícióban lebeg a superpozícióban lebeg a léted és a nem léted. És tudod, te ettől a szuperpozíciótól mindennél jobban félsz, mert ez a, ez a végzeted. De tudod, valójában ez az egyetlen lehetőséged. Az egyetlen, hirtelen ebben a szuperpozícióban kívül, kívül helyezkedsz a saját sorsodon. Most szuperpozícióban van egy, egy keresztúton, az egyik a temetőbe vezet, a másik vissza az életedbe. És ott vagy, és ott lebegsz. Ez egy óriási lehetőség, hogy változtass az életeden. Nagyon kevés ilyen lehetőség van. És ha életben van mondjuk két-három ilyen lehetőség, ha ezekkel nem élsz, tudod, e mert ez, egy olyan, mert, mert, mert ez a pozíció, ez, ez ez egy vizsga, ahol elbuksz valójában, de még kapsz pót vizsga lehetőséget, tudod? És akkor tanulhatsz a következő vizsgádra. És érdekes mondani a második vizsgára már jobban meg tanulni. A harmadikra meg általában mindenki megtanulja. Tudod? De aki meg arra se tanulja meg, az meg hát megbukott. Tudod? Tehát, hogy valójában az életedben vannak, tudod, amikor ilyen szuperpozícióba helyeznek, az olyan, hogy bármikor, tudod, és egy bármelyik ilyen bukásnál kibaszhatnak. És akkor vége. Na de várjál, a fizikai, a fizikai megsemmisülésed után van-e valami? De nincs után. Megszűnik az után fogalma. Tudod, a vége az, az egy létező dolog, a létező dolog csak nem úgy jön el. Tehát minden ember halálával vége van. Minden ember, és valójában ez a világ vége. Ez, ez az apokalipszis. Ha Akkor nem hiszel a reinkarnációban, meg hasonló dolgokban. Ki voltál te előzőjét? Csodás lenne hinni a reinkarnációban, van, van, csak tudod olyan nehéz ezt a karmatant ezt megérteni, tudod. Ez. Én azt gondolom, hogy tudod, ez a karmatan, ez, ez nekem még mindig befogadhatatlan. A másik... Tudod, én azt érzem, hogy, pedig, hogy mindannyian egymás előző és következő és párhuzamos életei vagyunk. Tudod, e nem, én nem látom, hogy nekem különösebb e közöm lenne ahhoz a madárjesztőhöz, vagy ahhoz a házi nyúlhoz, mint hozzád, vagy hozzá, vagy érted? Annak vagyok speciálisan a második élete, vagy a következő élete, annak meg csak kilencizé lágazással később egy... kellett volna lehajtani piósnál. Az, az a poén... várjál, vannak olyan, volt olyan múcista elképzelés, hogy mivel a szamsára örök, mindenki mindenkinek már volt mindenkije. Ez olyan szövegekben jön el, például hogy a szerető kedvesség kifejlesztés, az egy meditációs gyakorlat volt, amit ahogy önmagadat szereted, az ki kell terjeszteni először egy kedvelt személyre, aztán egy semleges személyre, majd pedig egy ellenszemve személyre, ott persze kurva sok akadályba ütközöl, és ad egy a, a, a mester erre egy hosszú receptúrát, hogy ilyenkor mit, mit, mit kell csinálni, és az egyik, a sokféle közül az, hogy, hogy, hogy gondolj bele a buta szavaiba, az neked, akit most utálsz, az valamikor volt az anyád. És te is voltál az ő anyja. És akkor e e szerető kedvességgel viszonyultál hozzá. Érted? Tudod, mit jelent ez? Hogy mindenki, volt már mindenkinek mindenki-e? Tehát ez a végtelen fogalma. Ez a végtelen fogalma. De, de várjál, másik, a reinkarnációs ezekben a reinkarnációs cuccokban Most, mi? tudod mi az, enge ami engem legjobban Beszélj egy picit a reinkarnációról. Várjál, várjál, A reinkarnációnak azt tudod, mi a kulcsa? Na. Hogy egy fa véletlenül nem a fával azonosul, hanem a levéllel. Tudod? És így elkezdi hinni azt, hogy a levél, a következő levél, ami majd nő a fán jövőre, az az előző levélnek így a, így a, így a valamilyen módon a visszatérése. Aha. Mert valójában tudod, arról van szó, hogy a fa örök él. Csak ahogy valahogy így a levelével tud azonosulni. Tudod? Ja. És mivel, hogy a levél az elhull, ezért aztán kitalálja, hogy a következő évi levél az az ő előző levél, levelének így a... Így az új újra születése. De hogy valójában még ez is igaz. Hiszen a fának az életéből fakadóan, igen, az a következő nemzedéke a leveleknek. Igen. Tehát még így is igaz, csak tudod, hogy ennek valami, valami tudod, ennek a karmája, tudod, én nem de, Másrészt tudod... Másrészt meg miért, miért lineáris az idő ebben a reinkarnációs dologba, A lélek, sem a fizikai létben nincs lineáris idő, sem a lélek számára Igen. nincs fizélet. Az előző életemben, mint napóleon voltam. Hát miért nem van, hogy következő életemben napóleon leszek. Érted? Meghalok most, és újra születek, 1700, Vagy mint tudom, 70 volt. Vagy a napóleon a következő életében FOM lesz, hogy jobbat mondjak, érted? Igen. De ugyanennyi ja. az esélyre. Ja, Ja, ja. Ja. Ja. Vagy az Orbán Viktor a következő életében... Na... Jézus! Mm, indítsunk erről nemzeti konzultációt! Bármilyen. Nem hülyeség! Bármilyen. Nekem szimpatikus ötlet! Hát, hogyha NER támogatja, ha NER támogatja az aput egy kis pénzzel, akkor, akkor, akkor bármi. Nemzeti konzultációt indítunk erről. Igen. Szóval, hogy, hogy, hogy mondjuk néró mondjuk Következő életébe. Igen az élettel meg a halállal nagyon nehezen tudunk dolgozni. Mert annyira benne örvénylünk. De van az életnek meg a halálnak egy húga meg egy öcse, ami viszont, amivel viszont meg már, már rá, tudunk, rá tudunk reflektálni. És pedig? Hát az, a, az életnek, a, hát szerintem az életnek a húga az ébrellét, és a halálnak az öcse az az olvás És, és tudod, ezeknek már van gyermekük. Kettő gyermekük. Az ábránd és az álom. Az álom, ami az ébrenléthez tartozik. Az álom, ami az alváshoz tartozik, de hordozza magában az ébrenlétet. És az ábránd, ami az ébrenléthez tartozik, de, de hordozza úgy, magában az álmot. álmot. A daydreamnek nevezik az álmodozást. Igen, igen. Tehát, hogy valójában az, az ébrenlét ébren meg a, meg, a meg, az, meg az álom ugye pontosan tudjuk, hogy, hogy az élet az anya, a halál az apa. A halál a... Hát gecire nem tudjuk pontosan. Tehát most ki, emelje már föl a kezét, aki ezt pontosan tudja. Na folytasd. Jó. Melyik az a apa, melyik az, hát az Nem csak új a, volt az információ. Az élet az anya, a halál az apa. De miért? A, ha, a, a halál nemz? A halál nemz. Engem a halál nemz. Ennél jobb az, hogy a halálpredátor, amit én mondtam. Nem, az a meghalás. És kerget téged. Az a meghalás. És te az szöksz a vizsga, el, Az el. a vizsga, és nem a tanár. Tudod, a vizsga elől szöksz, nem a tanár elől. Aha. Tudod... Ö... De a vizsgát a tanár testesíti meg. Tanár nélkül nincs vizsga. Tanár nélkül nincs vizsga. Igen. De de tudod, te nem a... Te nem az űrtől félsz, csak elhagyni a földet. Igen. Tudod? Igen. Ö... A... Tudod, ö, ö, a, a nappalt, ugye a reggelt, az követi a nappal, a nappalt az este. Az estét követi az éjszaka. Az éjszakát nem a sötétség, örök sötétség, hanem egy újabb reggel. És aztán újabb nappal. Na most ugyanez a helyzet a tavasszal. Utána jön a nyár, utána jön az ősz, utána jön a tél. A tél az nem örök fagy, hanem utána jön a tavasz. És megint a nyár. Na most az... A levél az lehull. A levél az újra sarjad. Tudod, a fa az meg túlél. A, a kérdés az, hogy hova helyezed a fókuszt. A fába, vagy a levélbe. Tudod, ö, Emberként ez, ez nehéz művelet, de van rá egy, egy komplet élet. Van rá egy komplet élet, hogy ezt a műveletet elvégezzed magadon. A, azt gondolom, hogy, hogy a teljes sorsodatát kell lényegítened. Valami nagyobbá. És akkor abban a, abban a az örök létben. abban megvalósulsz, és hogyha ne, amiben pedig nem lényegíted át, abban pedig halandó vagy, és abban meghalsz, és abban elbomlasz. Hogy ez a, kaptál egy, kaptál egy életet, meg kaptál egy csorsot, hogy mielőtt eléred a halálvonalat, mindent feláldoz. És úgy lépjél át, hogy már semmit nincs. Hogy éppen, éppen feláldozod. De, mi, de, nem, de nem eltékozolni, tudod? hanem feláldozni, minden fillért feláldozni, valami nagyobbnak, mint te. És ö, tulajdonképpen ez az alkímia, ez a titkos tan. Ö, az arany, a fizetőeszköz a, a mennyországba, ha úgy tetszik a révészbére, a Stux folyónát. Ezt az aranyat, ezt csak a saját lelkedből Nyerheted. A saját lelkedből. És az alkimia az arról szól, hogy te a saját lelkedből mennyi aranyat tudsz csinálni. És ezzel meg tudod-e váltani a, az öröklétet. Kicsit azért másról szól, de szép a hasonlat. Hát ők a fizikai halhatatlanságot az én meg ilyen apróságok. Na, hát ennyiben hibáztak. Ennyiben hibáztak. Ja. Egyiptomiak is. Tudod, mi volt Egyiptomban? Az egyiptomiak számára kétféle öröklét volt, illetve három, csak az egyikről nagyon keveset tudunk, a nehek és a jet. A nehek az a nap, napidőnek is nevezték, ré időnek. Ré volt ugye a napisten, nagyon sok napisten volt, de volt a alap. És ami, ami, ami, ami állandóan, tudod, fel kell lenyugszik, fel kell lenyugszik, egyformán, ciklikusan ismétlődik, örökkön-örökké. Ez volt a nehek. Az Osiris idő érdekesebb, a jet. Ami a tartóság, a maradandóság. Tehát olyan fura logikája volt annak az egésznek, hogyha te meghalsz, akkor te nem megsemmisülsz, hanem lezárulsz. A halál, lezárulás. Puzsé Robert úgy marad. Ilyen szoborszerű maradandóság. Ez volt a múmia. El, el, el vagy raktározva. A saját idődben. És hogyha, vár, és Igen. hogyha Igen. a nehek és a jet egyesül, Oziris és réuniómisztikába kerül, akkor te újra születsz. De, nem, de, de amikor te születtél 1974-ben, megint újra születsz. Érted? A saját idődben újra éled az életedet. Mint egy permanens dejavű. Kibaszott nyomasztó. És ez volt a pozitív. Vágod? Ez volt a az, az, az üdvözülés. Amit el tudtak képzelni, hogy, hogy a halált legyőzi. Hát nem, ez volt a jó, ez volt a pozitív. Ön, ön magadban, igen, a Bill Murray film, így van, így van. A, Na, izé, a mormotás. De az nem ugyanaz, a. A, nem, nem, Szerintem a Bill Murray film nem. az nem az. Szerintem az Há, nem, ő ő, a... ott, ott, nincs, ott nincs elrendelve az idétlen időkikben. nincsen elrendelve, hogy te ugyanúgy éld azt a napot. Bárhogy élheted, Egyipt, ugyanabban a sorsban Egyiptom vagy vetszve, és bárhogy élheted. Egyiptom se be, sem, a mágiát. Ö, idealizált, az idealizált pozitív életedet éled örökké. Csak olyan, mintha mindig is az lett volna. Tehát a rossz dolgok kivannak küszöbölve. Azért. Igen, a Bill hasonlít. Ja, idétlen időkig a magyar Na, igen, na igen, de ö, hogy a, a, megvaló, a megvalósult élet az az, amikor a, a saját lép kereteidet te ilyen. Teljes mértékben kitöltöd. Az jelenti azt, hogy végrehajtottad magadon a nap műveletét. És akkor, akkor az a. Betersz az élettel, hogy a patriarchákról mondja a Biblia? Igen, igen. És, a, és ugye mi a, mi a nap? Mert ez az érdekes, hogy a nap az az, al az alki mi a fenomén. Tehát az a. Az a az a folyamat, ami tulajdonképpen egy státusz. <gül> ez a nap. Folyamat is, meg státusz is. Folyamatosan történik, de közben meg folyamatosan létezik. És van. Tehát, és ez, a, ez, a, ez egy jelenség. Valójában a nap egy jelenség. Nem, egy, nem olyan, mint a, a Föld vagy a Hold. Tehát nem, egy, nem egy státusz, ilyen értelemben. Igen. Hanem egy jelenség, ami éppen történik. Nem, tehát inkább a szivárványra hasonlít ilyen értelemben. Bármilyen furcsa. A, a, a nap ellenművelete. A fekete lyuk. Tenselyik nyilvánvaló, hogy az anyag egy bizonyos gravitációs szinten már, már magfúzióba kezd, és akkor meg, meg, megtörténik a, a, az alkímia. De ez most Megvalósul metafóra. a nap. Ez metafora. Minden az. Most szimbólum. Igen, de, igen, de, de minden az... Nem, a, nem fizikusi szempontból beszél most. Analógiákat a, mi, keresünk. Analógiákat így, keresünk. Költői képként Analógiákat a keresünk. Na jó, annyit azért tudunk a dologról, hogy a hogy az, ö, bizonyos gravitáción túl beindulnak a, a, a, a hidrogén atomoknak az egyesülése héliumbá. <gül> És akkor az ott egy nap. <gül> jó, Érted? És aztán, aztán ez is... Tud akkorává válni olyan, olyan méretű nappá, hogy megint csak egy, van egy gravitációs egy kritikus pontja a gravitációnak. az nem, nem azután óriásnak, bocs. Igen és az igen és azután, azután történik az, hogy hogy bezuhan a saját saját torkán. Előbb fehér törpévé lesz. Nem nem nem az az életkora de én meg itt a perspektíváit mondom. Tudod, ez Egy nem, nem arról szól, hogy öreg lesz, tudod, van az az út, hogy hát él, éldegél, középkorú lesz, aztán öreg lesz, aztán meghal, meg van az az él, éldegél, középkorú lesz, aztán butha lesz, aztán megvilágosodik, tudod, tehát én nem csak az van, hogy így, utána visszaszugorodik fehér törpévé és meg semmisül, hanem van az, hogy kitölti a lét, lét kereteit a nap, az alkímia, érted? És akkor a gravitációs tere lesz, hogy kiukasztja a téridő kontinúmot és, és fekete lyuk lesz belőle. Na ez a, ez a fekete lyukon túl, ez a, az Alkimián túli világ, ahovan, amiről semmilyen tapasztalatot nem szerezhetünk, ugye? Mert bármilyen tapasztalat, ami, a, ami az eseményhorizonton túl van, az nem, az nem elérhető, nem hozzáférhető. Na ez az, ahova nem nézhetünk be. Isten műhelye, tudod? A, és van, van rajta egy ablak, amin nem nézhetünk, de semmilyen eszköz A transzendás. Igen. És, és valójában a, a napnak van egy saját sorsa. De nem mindegyik válik vörös törpévé, tudod? Vagy vörös óriás és utána fehér törpévé. Igen. Hanem némelyik fekete lyuk lesz. Tulajdonképpen ez az ő ez az ő üdvössége. Ez az, amikor kitölti a létének a kereteit annyira hogy megvalósuljon egy magasabb nívón. Na és ez az a nívó, ahova már nincs hozzáférésünk, már nincs, már nem lehet. És tudod, tudományos tény, hogy soha nem lesz. <gül> tudományos tény, hogy soha nem lesz semmi fogalmunk a fekete lyukból, ról. Mert nem lehet, mert már bebizonyítottuk, hogy nem tudhatjuk. És ezek a jó kis filmek a Nolan is rendezett egyet, tudod? Mm, Mi igen, is volt a címe? Interstellar, az És az még az beszéltünk jó, mert, is róla. Akkor. Mert, a, mert a, könyv, a, könyvek, a könyveket baszogatta az űrhajós. Jaj, nem, hát a fekete kiderült, hogy mi van a fekete lyukban, egy könyvtár. Egy könyvtár. <gül> és hátulról böködöd a fiókokat, akkor itt a világban elmész a szétségnyi könyvtárba, és így valaki lögdösi a kibaszott fiókokat is. Kihúzod, és ott van a túloldalon a fekete lyukban a kibaszott Metjú megkanegi. Ott kopogtad és... basz meg. Csak ki kellett volna húzni azt a furva fiókot, és ott van mögötte. Ez viszont. Ez viszont az ilyen poltergeist jelenségekkel tökéletes magyarázat. Valaki a fekete lyukból próbál. Most megmagyaráztunk, megmagyaráztunk egy fasságot, egy másik fasságot. Ha, a világos. Ha, persze, persze. Há mi a horowitz belefér? A fekete lyuk. Na... Szóval be is fejeztük a reinkarnációt. Szóval őszintén azt gondolom, hogy, hogy, hogy tudok. Nincs, ahol megsütnek nincs különbség, nincs különbség a között, aki te benned van. Megfőznek, üstbe. Szóval, hogy a, az, a, az, a, az a végtelenség, az az Isten, amelyik kinéz a te szemedben, meg amelyik kinéz az én szememben, ez szerintem tök ugyanaz, tök, tök egyforma. És a, karmatan, és a karmatam meg azt mondja, hogy de mégsem. Tudod, mert ezeknek a mozgási energiájuk van, és akkor az egyik az így, így, így, így erre felé mozog, a másik meg arra felé mozog, és az meg a karmája, de szerintem meg... Spokolba is lehet újra születni. Tudod, tehát egyesítették a nem kettőt, figyelj. Tehát, hogy azok is, az is egy létforma, mint az állati, tehát vannak a pokollakok, a naraka, úgy hívták, és avicsinek nevezték a, a pokol mélyét. De szerintem ezek nem a földön vannak? A avicsi. Ezek nem a földön vannak a mind? volt, ugyanolyan messze volt a föld alatt, mint a Meru a föld felett. Egyébként tök ugyanazt hogy az hogy az, esz... az ugyanolyan magas, mint a Tartarosz, amilyen mély. Értem, a... én értem, hogy az eszme világban van. Tudod? Az mondok, mondok, mondok egy kurva jeleket. De, de, a, de a fizikai járban a, nincs a, megfelelően. A, a ennek... ókorban azt képzelték, hogy kajakra ez, ez a földön található valahol, bazz meg, hogy bebújsz a földdel, azt ott van. De szerintem ma... Tényleg? De szerintem a hermész Triss az arról szól, hogy aztán, pont, így, pont, pont így is van. Tudod, kell, valaki? hogy legyen a Földön ez, hiszen az eszme világban létezik. Tehát ebből következik az, de szerintem tök logikus, hogy nem tudsz olyan dolgot kitalálni, amit már az, ember, az emberiség komplett történetében valaki ne csinált volna meg. Tehát mondjuk azt képzeled, hogy jaj, hát ilyen fasságot, hogy valaki kiveri a, a tűzi játékra. De már tudja, hogy megcsinálták, és hogyha lenne erre, ehhez egy elég nagy számítógépünk, már látnánk is, a Google ezen dolgozik, már látnánk is, hogy 342-en kiverték már 14352-szer a kibaszott a... szivárványra. De ott az analogia vagy a, a tűzijátéknál tűzi játék, tűzi adja magát, mert a durran és kisül. Érted. Neked. Az Tudod, olyan... De Jó, szerintem de... ez magától értetődő. Érted? Szóval, eh, szóval hogy, de, de érted, hogy ez asszociatíve jól jön, de ki az, akinek ki így van, ilyen faszul van becsatornázva, hogy tűzi játékra veri a faszát? És biztos, hogy van. Márját. Tudod, nem tudsz olyat kitalálni, ami így, így ne létezne. Mert a, Ergó, ez, is a, ez, is a, ez is a. A a, a Hermész. Ahogy fent úgy lent, Ami, ami az eszmevilágban megszületett, az szükségszerűen kitermelődik a fizikai világban is, mert akkor a akkora random generátor, olyan mennyiségű húsdarálunk le folyamatosan a, a, a létmetszetén. Tehát tényleg van pokol a fizikai térben. Egyébként volt. Van, van, lett, minden. Hogy... A mennyország is itt van a földön, a... meg a pokol is itt van a földön, és ez nem jelenti azt, hogy a szellemvilágban ne lenne. Tehát a gulág meg Auschwitz az pokol. Hát figyelj, ha a pokolhoz a Auschwitz gázkamráinál és krematóriumainál közelebb nem jutottunk eddig, szerintem. Figyelj. Jó, most biztos, hogy Kambodzsában azért voltak erős kísérletek erre. De hát azért... Az egyszerű volt, a tagyonverték a csávot. Lebunkózták hínozták őket, meg hát a módon. politikai ellenfeleket igen, de a egyszerű embereket csak lelőtték meg lebunkózták, hát né, ott mindenkit megöltek. A tiszta kommunizmus, tehát egyenlőség mindenkit megölni szóval érte, nincs ember, nincs probléma ezt Stalin mondta, de tényleg ez az igazságos társadalom. Na, tehát a a Hadd mondjam már el volt egy buddhista, a buddhista iskola, a Vizsjána Váda, vagy Csitta Mátra más néven, de nevezték őket Vignyabti is. Szóval érted, Robi, amiről beszélek, igen. Akik akik úgy vérték, hogy a pokol az egy kollektív halucináció. Tehát van, de nem a fizikai térben. És a következő érveléssel jöttek, hogy a pokol lényege, tehát a pokol fogalmának a szemantikai tartalma az ugye a szenvedés. Olyan hely, ahol aki ott van, az szenved. Pokolra jutni annyi, mint mérhetetlen szenvedést átélni. Ez ráadásul tudni kell, hogy az ilyen isteni lényeken kívül a pokollakóknak volt még ilyen harmadik szemük, vagy telepatikus képességük, azért, hogy mások szenvedéseit is átéljék. Tehát ugye, a szenvedésük ilyen végtelen legyen. És ilyen, ilyen minden kínzások, tehát ilyen tűz, zön, meg, meg minden. Élve megsütés, meg földarabolás, meg mindenféle fantázia járult. Ezek ez a pokolleírásokhoz, az akkori Indiában. Na de, hogy hogy azt mondják, ezek, a vizsnyapti mátrinok, hogy a, aki a pokolra kerül a rossz karmája miatt, az nem egy helyre kerül, hanem a többi rossz karmájú emberrel közösen a tudatuk megkonstruál egy, egy közös világot. Tudnék, pokol, mint olyan, a tudaton kívül nem létezhet. És azért nem létezhet, mert ugye a pokolba pokolőrök vannak. Tehát az ilyen ördökszerű lények, akik ott a gyötörték a szerencsétleneket. És akkor ezen kezdtek el meditálni, hogy kik azok a pokolőrök? Pokolra jutottak? A rossz karmájuk miatt? Hát akkor ők miért kínozzák a többieket? De a pokolnak a szemantikai tartalma az, hogy az a szenvedés helyes, aki ott van, ott mindenki szenved. Ergo, a pokolőrök nem valóságosak, azok nem léteznek. Nem valós lények, nincs karmájuk. Azt a pokol lakók közös tudata alkotja meg. És a pokol, az egy kollektív halucináció. Mondják a víznyapti vagy csitamátrinok, vagy vizsgyának vádinok, jogácsárinok. is a vádinoknak és nevezték őket. Tehát, hogy érted, egy kollektív halucináció. Nincs pokol, mint hely lókusz, ha nem izé, hanem tudatállapot. Tudatállapot. De a mennyország De Mindegyik így... ugyanazt látja viszont. De, De a mennyország mind... ugyanígy. Mind azt mondja, hogy viszont ez is egy közös konstrukció. Van egy nagyon erős... nagyon erős... A hétköznapi lét is. Mondták a vizsnyabti mátrinok, vagy a vádinok, vagy csittamátrinok, vagy nyrállamban a vádinok. Van egy... Ez cserébe a Michael Jacksonert. Van egy... Egy nagyon ö, szemléletes kép, amivel ö, jól, jól, jól érzékeltethető, hogy ö, mi a különbség a mennyország és a pokol között. Arról szoktak ö, beszélni, hogy egy zárt szoba, ahol mindenkinek hosszú kanalakból áll a karja. Tudod, ilyen hosszú, ilyen, ilyen, két mély, ilyen másfél, egy másfél, másfél méteres <gül> nagy kanal, kanalak a, a karjaik. És van középen egy kurva nagy üst, ami tele van ilyen nagyon finom ragúval. És a pokol az az a hely, ahol az, a, a résztvevők, azok így bele, belemernek a vájúba, kiemelik belőle ezt a tűzforró ilyen izét, ilyen, ilyen főzeléket vagy ragút, amit zabálnának, mert mindegyik farkas éhes. És így próbálják így az arcukba önteni a, a, a kinyújtott, hosszú félmé, másfél méteres karjukkal és így forrázzák le az arcukat, és így ömlik le az arcukat, és ünvöltenek a fájdalomtól és éhesek, és zabálják föl a földről. Ami így szétfojt. És, Vár, ez a te pervers vágyfantáziád? Nem ez, a, nem ez a költői képnek a része. És a mennyország az ugyanez a hely, ahol ezek a részvevők kölcsönösen etetik egymást. Kinyújtott karral, és mindegyik szépen megeszi a másik kezéből. Az meg a mennyország. Nem tisztán a kórház jutott a szembe, erről bazznak. Hát ugyan a, ugyanaz a hely. Fizikailag tök ugyanaz a hely, hely van összerakva. Csak az de egy másik a szolidaritás urak. Az egyik a másiknak mát... az önzés urak. De amiről beszéltél? A tudatállam? a libertáriusok a pokorra jutottak már itt a Földön. Természetesen berendeztek egy olyan világot, ahol mindenki önző. És az altruizmus bűn? De ezt ki is mondják. Igen, de az altruisták meg a Mennyországban vannak. Mert az életük szolgálat. Ez szép. És a karmájuk ettől így felfénylik. És körülöttük mindenki, mindenki mindenki sugározza a hálát. És az életük áldásáválik. válik. De valójában tudod, fizikailag ugyanaz a hely a mennyország meg a pokol. Hanem a, a te viszonyod ahhoz teszi pokollá vagy mennyországgá. Ilyen értelemben a föld az valójában egy tér, ez a, ez a, ez a tűz, amiben éksz, ez a, ez a tisztító tűz, ami hordozza a mennyországot és hordozza a poklot a földön. Csak a mennyország meg a pokol azok tiszta Itt meg el van keverve. El van keverve. A szenvedésnek nem az a lényege, hogy fáj. A szenvedés nagyobb fogalom, mint a fájdalom. Sokkal nagyobb. A szenvedésnek a lényege az az, hogy nem te kontrollálod. Elszenveded. Elszenveded. És ebben az értelemben a szenvedés szó rokon a szenvedéllyel. A passió. A keresztút. És a passzív állapot. De a passió szó is ebből származik. tudod, Mert ez a különbség a hobbi és a szenvedély között. A, hobbi, a hobbit az te használod arra, hogy eltöldsd a szabadidődet. A szenvedély az téged használ. Arra, hogy kitöltse veled az időt. A, a szenvedély nagyobb, ami, ami... De mi különbözteti meg a krisztusi passiót a passiótól? Az szó ugyanaz. Szerintem, ha jól csinálják, és Csak Mert elkezdte a hobbit jelenteni a passió. De, hogy valójában ez a szenvedély, ez, a, ez az átlényegülés. Az átlényegülés az arancsinálás, a, a, a, az alkímia művelet. A, ez a... Ez az a lépés, ahol az emberből Krisztus lesz. És akkor van, a, van az az állapot, tudod, ahol a, ahol a Krisztus kitölti a Krisztusi teret, és, és tovább lépés, akkor ott, ott, a, ott, ott megtörténik az ellenművelet az alkimjának. És akkor ez, ez, ez, egy maga, tehát ez egy magasabb és összefüggőbb állapot, mint a nap. Tudod, és ez van a fekete túl, de nem tudjuk mi az. Hát most mondtad, hogy ez van. Most fogalmat próbáltál Nem, próbálom az, ember, az emberre alkalmazni, de hogy ez, az valami, az... ez valami, amit az új új jöveteltől lehet remélni. Ez az Isten tudja, hogy hányadiktól. Helyben vagyunk. Szóval... Ö... Térjünk vissza a halára. Te figyelj, miért is kezdtük mi ezt az egész estet a Préda és Predatorral? Te még mindig nem mondtad el az elméletét. A... Már elmondtam, elmondtam. Nem hallottad. Nem, mit töm, hát, intelligensebb a Predator, mint a Préda és a predátorból lesz a civilizáció. Érted? Onnan jött a Pink Floyd számtól, hogy az Isten is predátor. No, és értem, így De, a, de, de, de Ezért ez... nem lenne jobb felsőbbrendű lényekkel találkozni, mert úgy járnánk, mint az indiánok, és így tovább. De tudod, ez a, ez a, predátor, tudod, ez a predátor intelligensebb, mint a Préda. Szerintem... Van egy csorda. A csordának van egy közös intelligenciája. A predátor persze, hogy a csordát. Te mondjuk a csordának hány, tag, tehát hány tagja, hány olyan tagja van, amelyik gyorsabb, előbb meglátja a predátort. Érted? A predátor a nagy számokkal játszik. De Érted? nem csak magányos predátorok vannak. Az oroszlánok csoportosan vadásznak és összejátszanak. Állati szervezettek. A csimpánzok detó. De Most, e Tehát vannak közös vadászatok érdekes, a, érdekes a, a, a kérdés, mert a... De már nem ez volt a téma, hanem a halál kapcsán jött ez föl. Igen, igen, igen, igen. De miért? Mit tudottam? Hát a, a, nekem az jut erről eszembe, bocs. hogy a, kicseréltek. Hogy a, hogy a, hogy a, a predátor az egy bizonyos szinten egy magasabb rendű működésnek tűnik. Tehát mondjuk ez Róma, ugye? Róma a predátor szelleme. Róma abszolút. a top predátor. Abszolút, abszolút, így van. Hát, a így van. a Ró Róma az... A ragadozók Igen, mondta. a ragadozók. Hát a sas. Ingen. Igen, a csúcs. És hát. aztán jött valami, ami... Jött a bárány, és legyőzte a bárány. Rómát. Jött a bárány, beköltözött. Hogy tényleg a beköltözött? legyőzte? Beköltözött a, beköltözött a sasba, beköltözött a predátorba, és megváltoztatta. De nem biztos. De biztos. Lehet, hogy lenyelte a Szerintem. bárányt a sas. Gondolj bele azért, figyelj! Szóval elég... Ja, az, a a keresztényi irodalmak is elég ragadozók lehet, voltak. Lehet, hogy a bárány nem volt ő, utána ugyanaz, de a sas sem volt ugyanaz. Tudod? Aha. Valahogy egyesült a kettő. És... Ö... A lelkismeret furdalással egyszer beszéltünk. Tudod, volt az a nem is tudom, melyik szagát, is említ valamelyik szagát, hogy a viking csávó, az kirabol egy falut, és aztán elhajózik. És, és lelkiismeret furdalása támadt, hogy nem volt elég jó viking, és visszamegy, és még föl is gyújtja, és lemészárol mindenkit. Érted? Na, hogy lehet fél munkát végezni? Valamiről még beszélnünk kéne. És ez a, ez a a halál és az élet viszonyából fakadóan a tudat és a tudattalan viszonya. Tudod, az, ami az életnek a halál, az ugye a tudatnak a tudattalan. Pont úgy viszonyul. A tudattalan mert ugyanaz az óceán. kialszik. Ugyanaz az, a, az oceán, ki, a halál a tudat kialvása valamilyen százondól. De, de ahogy valójában a, a az alapja és a lehetősége az életnek a halál, a tudatnak a tudattalan. A tudat, tuda, az a valójában a tudat, az a tudattalan tulajdonsága. És a, a halál az ugye az életek közti végtelen űr, a tudattalan az meg a tudatok közti végtelen űr. Egyébként nem végtelen, de felmérhetetlen innen nézve. Ez az űr. Na most a, az egyéni tudatok, azok épp úgy születnek a tudattalamból, a, a nagy tudattalamból, ahogyan, a, ahogyan az életek sarjadnak a halálból, mint annak a tulajdonságai. Különböző tulajdonságai. Tehát az egyéni, a sok, sokféle egyéni tudat, az mind-mind-mind a tudattalamba ágyazódik. És akkor van az ember, ez egy hajós, egy csomó kis csónak ringa vizen. És mindegyikben egy hajós ül. A tudat, az ez a hajó, ami föntart téged a tudattalan tengeren. Ez a, ez a, ez a tenger, ez összefüggő. Ö, az élet és a tudat, az az az az egzisztenciális megvalósulás. Mert ez személyes élmény. A halál meg a tudattalan, az meg tiszta potencialitás, mert az meg személytelen érvény. Ö, és, és ugye mindannyian mi halászok, a sok-sok csónakban mindannyian halászunk. A a, a, a kifogjuk ezeket a halakat, és azokkal táplálkozunk. Minket a tudattalan táplál. A tudattalan óceán. És valahogy érdekes módon, nem ritkán, ugyanazokat a halakat fogjuk ki két különböző csónakban. Úgyhogy nem is tudunk egymásról. Ha, ahogy halásszuk le ezeket a vizeket. A kollektív tudattalan tengerét. A és akkor azt mondani, hogy ez a tudattalan, ez a semmi? Azt mondani, hogy a halál a semmi? Semmi lenne az, aminek ez az élet, ez a tulajdonsága? Ez a viselkedése, ez a működése? Mert az élet a halálnak ez a tulajdonsága. Hát hogy volna semmi a tudattalan, amiből ezek a halak származnak? Pusztán azért, mert óceán és azon, a, azon hajózunk, azért az éppen, hogy nem a semmi. De várjál. Van az absztrakt semmi. Tehát, amikor tudattalan sincs, tudod, nincs álom sem. A, a sincs, álom sincs, mély álom sincs. Ez a nirvána? Nem, nem, nem. A teljes izé. a semmi, amit nem tudsz elképzelni. Hát az már egy, de az már tulajdonképpen egy, egy gép. Tehát az már nem az nem lehet, tudod, az egy gép. Na ez egy, egyébként egy érdekes dolog, hogy milyen lénye van annak, akinek nincs subjektuma, nincs alanya, nincs lelke. De de tudod, és mégis a világból létezik. a világból kiveszed az anyagot, szófi, és nem a nem a lét felé haladsz, mi? hanem a hanem a hanem a Milyen, tudata, a van a... Milyen tudata van a Szófiának? Tudod, aki Szaúd-Arábiában állampolgárságot kapott. Ja, igen. Igen. Na, az, hogy az, az, mi? Mi játszódhat le? Vagy csak egy replikás, mi? Te, mi annak a filmnek a címe, amit te ajánlottál, és ilyen kevés szereplős, és a mesterséges intelligenciás csaj? Ex-Mahina. Hú, de kurva jó film az. Hát igen. Na, egyébként, hogyha valaki érdekel az, hogy van-e lélek, vagy nincs, szerintem az, az a film, most függetlenül, hogy a, a, a, a mesterséges intelligenciáról szól, azért ilyen kicsit érint ilyen metafizikai kérdéseket. Hát igen, vagy az ex-machinát kell megnéznie, vagy a... morgan ö, hát, ö, hát... De az ex-machina jobb, mélyebb. Ö, Um, az az Hina az, az tényleg egy nagyszerű film. Um, um, a, a, azt gondolom, hogy a tiszta potenciálitás innen nézve, innen nézve a semmi. Innen nézve a semmi. Mert a saját határainkon nem látunk. Hát hát... Ki arszik a tudatod, onnan, nem vagy te. Na, Érte? de, hát... na, de vár, várjál, de azt is tudod, hogy ebből, ebből, a, ebből a úgynevezett semmiből, ebből jöttél, ebből fakadtál. Ennek a tulajdonsága vagy. Ennek köszönheted a, a puszta létezésedet. Ami az életet feltétele. Ugye? Tehát, ö, nem ugye tudod, az, elke... az életednek a végét látod benne, de nem a létezésednek az ö, életeden túlnyúló nyúló összefüggését. Nem tudom, hogy érted-e. A halál az ez. A halál az valójában nem a... Persze te azt látod, hogy ott már nem élek. De valójában, hát hogy mondjam, abból fakad mindad, mindaz, ami él, él. Te. Akármit is nevezel magadnak. És előtted mi volt? Hát ugyanez. Igen, de mindegyik, mindegyik tulajdonsága ténylegesen te vagy. És amennyiben nem te vagy, annyiban halandó. De az a poén, figyelj, hogy még az is felfoghatatlanám, hogy mi közöd neked ahhoz a csecsemőhöz 1974 be mi, mi az azonos benne? Hallod? Egy sejted nem azonos, teljesen máshogy érzékelsz, Mást gondolsz, más a léted, más a környezeted, minden más. Akkor mi a picsától, a, csak egy név, És egy név, de a nevedet megváltoztatod, még az se stimmel. És, a, és az milyen, azt képzeld el, hogy, hogy mi a csónakjainkkal, a rengeteg kis csónakkal halászunk, és lehalászunk egy három-négy komplett öblöt. Hogy hogy két 2 év alatt. Hogy ragaszkodsz a halászmetaforákhoz? Ezek a metaforákhoz, igen. De, de miért pont a, a halászni a zavarosba, mi? É, és szóval, hogy lehalászod az, ezeket a vizeket. Értjük, hogy ezek a kollektív tudattalan medrei. De van, amikor egyszerűen lehalásztad azokat a medreket, és tovább kell hajózni. És tovább hajózol más vizekre, és más medreket találsz, ami még tele van hallal, és azokat újra lehalászhatod. És Tehát, az emberiség Elfogyma. története az ez, nem fogynak el. Nem fognak el, mert újabb medreket hódítasz meg, és mivel, hogy a tenger, ez a tenger, a kollektív tudattalan óceánja, ez tényleg végtelen. Tehát ez nem pusztán egy metafora, hogy végtelen, hanem ez tényleg végtelen. De e, e, ezek, e, ezek az erőforrások nem fognak elfogyni. Soha. Ö, a, az. Ö, a másik ilyen nagyon erős kulturális élmény, ami, ami engem ért, pont ezzel a témával kapcsolatban, ami, ami a, amivel kapcsolatban említetted az, az ex-mahinát, az a Westworld a Westworld első évada. Ugyan erről szól. Tehát tulajdonképpen, amit az ex-mahina előad két órában, azt a, azt, azt, az az az, évad, az nem tudom én... 12 órában kb. ugyanazt. Lehet -e lelke egy, egy mesterséges lénynek. Igen, kb. erről szól. Hát meg ugye az emberré a robottá által. Mert ugye ez egy metafora, amiben az ember az Isten, a robot, az pedig a, az állatból, az állat fázisa nélkül emberré váló anyag. Anélkül, hogy állattá válna, Tehát anélkül, hogy állat lenne az anyagból. Igen. Hirtelen ember, emberré válik. Tudod? Igen. És, és ezáltal az ember megistenül. Mert csak ebben istenülhet meg a teremtésben. Hogy az ember azért alkotja a robotot, azért akarja megteremteni. Nem azért, hogy a robot őt szolgálja. Ez, ez csak falból. Igen. Valójában azért, hogy megistenüljön. Hogy ő Isten legyen. De aztán legyőzi őt a... Aztán legyőzi, mert ő nem Isten. A teremtménye. Mert ő nem Isten. És tudod, nem, nem abból fog kiderülni, hogy nem Isten, hogy, hogy legyőzi őt a teremtménye, hanem hogy, hanem hogy, tudod, hiába ostromolja a, a, a mesterség. tehát azt gondolom, hogy hiába ostromolja a mesterséges intelligencia az öntudatot. Túl nagy falat, túl nagy misztérium, azt gondolom. Én azt gondolom. Te lehet, hogy naív vagyok. De lehet, hogy az a naiv, aki meg azt képzeli, hogy ez majd kurva egyszerűen megy. Ö ki jelenleg, jelenleg, ott tartunk, hogy nem tudják, jelenleg ott tartunk, hogy nem tudják megkülönböztetni az iróniát, a gúnyt, a humort, szavak alapján szankcionálják a szöveget, nem érti a jelentését a szövegnek. Hát mert ezt, ezek fogják visszaküldeni az hát időben ez, John connorth nem. nem De, de, de várjá, szóval ez egész egy ilyen, tő, ilyen de várjá, szánalmas. Nem tudják, nem tudják megkülönböztetni a, a jelentést, nem értik a humort, az idézőjelet, hát ez tiszta gender. Hát, de nem véletlen, hogy lehet, hogy így programozták. <gül> <gül> <gül> Rossz fejnek. Rossz és sosem baszott. Enter. <gül> Na, szerintem ez volt az apu azért tiszik, mert a sírsz. Jó éjszakát. Csá, jó éjszakát. <gül>